اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسو بروسکم و امسو بروسکم و ارجو لکم الى الكعبین و ان کنتم جنوبا فتوہروا سورت کے بیان دا حلالو حرامو او ورسر رد دا شیر کی فیلیو سورت لس بابا لس حیثیو اول باب پینزا یا تونہ کې مسائل ارباو د هل حرمت مطالق یو تحریمات اللہ دیم تحلیلات اللہ درم نزور اللہ سلورم معظمات اللہ دا سلور مسالې او د دې سلور مسلو مقابل کې بیا سلور دی تحریمات د غیر اللہ تحلیلات د غیر اللہ نزور د غیر اللہ او معظمات د غیر اللہ پدې باب کې داغ د حل حرمت مسئل بیان کرے ہاو داغی منس کې چونکہ مسئل د حل حل حرمت وے نوی یا یعیسل لذین کفرو من دینکم فلا تخشوهم وخشون او علیوم اکملتو لکم دینکم و عطممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم علی اسلام دین دین پرش حلال و حرام و علی سرہ د دین او د ژوند د رولو د نظام حواله سره تاسو تبسکمه نه محسوسي او بلچا تبا ضرورت نه وویلو یکمال د دین او اتمام یاد اصول فرو په اعتبار یکمال اصول کیو اتمام فرو کی او یا اکمال پا ذواتو کی یو اعتماد پا صفاتو کی نو اکمال د دین مطلب دا چې دین د ذات په اعتبار پورا دے. کم جے دی کمځه عقاید دی عبادت دی په کې بیان شوی بس زغلي او ضرورت نشته څوک سو د عقیده یا د عبادت په نوم باندې sene پیدا کی او دویم ای او صاف تی نو آتمام تالیکم نعمتی او صافی کیفیت کیفیات حیعت طریقہ اوقات کیفیت مقدار کم کیف نو آتمام تالیکم نعمتی اور ان چاہتا پوز کڑے وچھتا خیر کے خو واخناو بیا مرگری زبانی موئے طالبین خوی شکیان مې چې پرې دا وېم چې ټولي وایي شکینو زی نه دا خبره کوله چې دین چې د اكمال او اكمال توله کوم دین د اتمم تم دین دې نو اتمم تلکم نعمتي ولي وې خبره سلداره چې التا د زواتو په اعتبار باندې او نه ذات په اعتبار خو دین نه او د کیفیت او صفاتونه تعبیر په نعمتو کو چې دا نعمت زکه منځ خیو خو د چې منځو کې حقیمه سواله اتو زکا کوته علیکم وسيام دا د ذات پېدوار دی کې اکمال بس د عبادت پرون بل عبادت رسو ته ضرورت پاتینېش اکمل تو دین کو چو دې او سړی او بل عبادت پکې ځان نرو غاسیننه بس اکمل ته چې الله پیرضی کېدو استادو معاشرتی معاشي اخلاقی ضرورتونه سونو هغه دین یعنی هغه احکام بیان شی عبادات خو بیا دا د دغه اکوان لباد دالا عظیم نعمت او چی کیفیت همدته خو چې وسو دا په کومه طریقه کې د دې کیفیت بصی ہے اد نو دا صفات دا او کی دا کیفیت او کمیت د سشو نعمت نو زکه اتمام تو نو پاغ اعتبار مې دغه نعمت پوره کړی دی د کیفیتونو کې کی ہے او تونو کې مقدارونو کې بل چا ضرورت پاتې نه شو نو دقی قیفیت ہے اتنے تعبیر پا کو د دین دا پار دا نعمت شو اگر چون دا دین مراد دے خو پدے اتبار نعمت تے چھتا اگر دین دا پار ایزا کی شیسا صفات دی ناغ نعمت شو یا یو اللذین آمون اید اقومتو مل صلات فاغسلو وجو دا دویم باب دا شپگم ایادنا یو لسما پور بځکه بیان د امور مصلحه لټ تثبت للمبلغ مبلغ دپاره امور مصلحه بیانه د کمخ به باب کې د هله حرمت مسله بیان نو داعی مبلغ په زړه د هله حرمت مسله بیانای نو چدا بیانای نو داعی لا امور مصلحه پکره پای کې یو دا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم داي الى طهارت پاکار باطنی ظاهری علاوہ ذات کامیابی دا مطلب طهارت ضروری ده پاکی ضروری ده څنګه چمخه ده طعام او درزق او د خوراک طهارت بیان شو حلال او حرام مانس کې و فرق کوي حلال با خوراک وی وی ک نقول حلل اغا مانوی توحارتو حلال خوراگ نو دل توسوی ظاہری توحارتم پا کار دے چو وجود او بدن دیم پا کی د دے ظاهری وجود توحارت اثر پا دے باطن باندی کی څنګه چې د باطنی توحارت اثر پا ظاهر کی نو د ظاہر اغا پا باطن کی خوراگ حلالو دن نا حلال خوراک نه داغي اثر په خارج باندې وشي ظاهر باندې استادا وجود نه به افعال صادري دا د روحانيت اثر د حلال و خوراک دا د دی دیوبن علماو کې طالبانو یې سبق وي د يرپاتې نه سو کچ نه وي هموم نكي اوبه ز چې قران دراسې وګورم خبري شروع کوم لکه دا دا دا, دا دا دا ویل غواړی نو کدا سیشی دا خوب آسانا لبزی ترجمت و دوسی پاری و دروازی ہوائی خوار حال دیوبان علماؤں که مولانا یاقوب نانوتی و وزرگ دیں لئے سڑے یاقوب نانوتی دا غب آره که رازی چه دیوبان که دا دیر لئے سڑے ہو. نو دیوبان کی وی او دیوبان سارا تعلق لرون کې یو غریب سړیو دیوبن علماء لبا تراتا نا با کال کیو زل دی علماء دیوبن ل وی روټه کولا روټه به کول خا کسبیسو وی دی غریب بچر تا بل اغه واخبه دیډی کله خر سول به په mehnat man مو مسلمان سړیو اور ډیر حلال رزق ګټا دغ به غریب په دی کې پیسې جو کولی جو دا کوورې کال ک یولوړ موله روټ کول نو دا للی لما د د او بند محتم اوشیلهدي او دغ روټغ وښ والاله تلل مالا نه یااقوب نه نوی ته چا ته د دی سړی روټیله ډی احتام سره شي او یو خ جه غریب سړی دی نو ځ کې دعوتله احتمال له زمم چېې نه سباله تپوسونه ک چې مامال دا راغیرت لو غریبله او دیم دې دی لپاره زمونږ چې د دې سړی د دا ارزق دا داسه حلال دې داسه حلال رزق دې چې کله ز د دروټه در او خرم نو په هغه ورځ د نور روز په نسبت الله ماته د عبادت ډیر توفیق راکې په دې رزق د حلال والی کې دون نورانیت ده نورانیت دوم راهم موږ ور د غاباته نصره پسو شو امام احمد صاحب امام شافی صاحب واقعہ را وریدلی باندې امام احمد صاحب استاد د امام شافی صاحب اما شر دکان امام صاحب کشر دبه خپل شیخ تذکره کوله زما استاد د امام شافی دون لوی سړی د چرته وزن راغ امام احمد صاحب دی کلی د علاقید او بچوته به خام خویل امام احمد صاحب بن لوروا کشر راغی پا انتیز اروازمون دا بابا استاز و شیخ رازی آخر دا چه دی خدمت دا غجینه کو و کور که پخه که و کنا لوخی ور که نو اوبی و تیخه وی دا و دست دا چې چه بده بانده بسه که که دشپی تاجد که پاسی و دست بکی اغا بس سارشوه ده دوی تلی دی منزل جماعت تا امام احمد سه امام شعفی سه اپا چې راغلی دي راست ورتا لوروی چې بابا عجیب او تا دې ته هډر لې تذکرې کولې او خپل پلاړ لیدې ما محمد شش په الله تعالی دی او به دا د استاد هغه وب چې ما د شپې خو کنه چې د تعجود کوي او مقصود ټکه پرتی دي د سنگ الله والا سره د شپې نه د پاسې درې الله بارحال امام احمد سیف چې دا خبر اوریدنو امام شعفی صاحب سر و استاذ خبره کده داره بعضی استاذ شاگر ازای دیگه نه دو دا چل ده او آو تا چې ما بگا پا ما کمرز خواله لیر اغا دون او دا غیر دون نورانیتو چیو قرآن آیات تو لشپز ما پزین کی چور لیده او ما تو لشپد آغا یو آیات نه سو مسئله مستمبت کرده اما خوب نده کرده یعنی ما اغا نماز سو تن پا ترمون زم کڑے ولید رزق اسری الله ولا خلق کله پیو دسمان اسار تمریسی رسی دس نامم کنا ٹھیک معمول مستقل گرانی خنوره رسی رسی ملدا د هغه زمانه اولیا د دې زمانه اولیا توخم ها وخم دتا لما شیخ شیخ الله کابل گرامی یو راز راغه لما درس کنا د کڑے سره لو بیویم اسې مې نه فره 18 هاله کړیو زموږ غواخ کې دا مسجد پرانو دا سړي وړ درزگاوه په دې مشرانو کې دغه اکرام الله عطا پته ده زړو کسانو کې نور سوبم خدای خبردار خو بارني طالباني کدلته دي زې قسمي هغه ټوام پته ني خدلته وڑا ته ته یاد شي دتم رشته یا چی به جميل صاحب دا سیدا المارینا دا سي تومره غون دي تقریبا يا دي بوډه پوري دومره زه دا ټول زمون درس گاوه پک دي سر کې کمره هم پک دي چداوس چې مونږ ناز دي دا چا زګلان دي دکانونو او هغه سره ته بیٹه کو دا برچداوس چې پموناسو دا دغه مرزه دا دغه بجلی غنه دا, دا, دا سي دومره او دغه لته یو کمره واळाونت پای کی کتابونه بمو وسبم ناسوم البم هم پکې ودا دي خو بس ټول درس گاوه. صرف د قران درس او داسې 2022 د فراغت نه بعد به داې او دو د رې سبق به میخوردا هم غیر رریشي طالبان به سره را بس لب ځای کې را تلل نو خیر رشي طالبانو یو د رژ کې سلو پ بلکې بس شخ بهته کمره کې به فتې افې بم هم کله بدریر به کلا وزې کله او ب چې بره مه کووشو دلته به ډیره س کار مار له سبه ته تللی مفتی مشتبا خواله یا دلتهسهکارونه بهوشو لکه ډیره به داوه. نو یو ورځ هغه برا زیک چونکو لاندې बैठक کې زمو باتھ روم وغیرہ او برچت کې خوبسنو لاندې बैठक کې نو لاندې بسړې کوزی دا دس د اصل ملما نو د هغې علاقې خلکو کورن تیارات له بازارځګه وسې جمعات نو نو یو ورځ شیخ اراغه او شپه ما خام باستان مونږ منز منزو که روطه موطه و خوڑا نو ما و تاوبه که خوه جی که تا تا تکلیفی لان دی کزیدو که شپکه نو دی پړو کې ما دی لوطه کیو بیخی لکه دا زمه دلی دلو حال سار چیزه رالم منزلا نو شیخ بس روته و کمره نو ناستا کمزی چی مونز که بس کاری کاره اغه لوټو ما سره ډګه پرتاوه خو شیخ لاندې کوڅه ويم نه ده ځکه بندو پورا هغه زه بندو ایتدا تک صورت ام نو او بار څوم نه چله کده چرتتی یو داسمد شي کړي اغه ډګه لوټه ابي امو واپس کوځ کړه شیخ دغه ټول اشپا په دغه د مازستان مونز چې سه عبادت عبادتم کړي د سار موځم کړي داسه گاوه ده دې د اوردا ویلو دا حل موږ دې دلیل شيخ ولي الله سره انقلابی مفسر نه یقینا خبردار چې د خپل دور یو ولیمو هغه چا دې دلې دې چې څوک اسره ماسپس هغه زوی لالعجی تاثرات لیکلي کنه تاثرات العلماء ها تاثرات العلماء سده ورپسې ټکه زین نه وي ود فی ولی من الاولیاء کنازه وی ولی مر ماي بالکل سمنم دي ور کړه یقینا چ اوليو کې او ولي وو الله وازه دا غ عبادت دا غ ذکر اسکار دا نو دير الله والا خلک خبر مي سپورې کول بل خلا چې د دې باطيني طهارت اثر پزاهيري راځي او د ظاهيري غا په باطيني راځي دن باتن صفو نو بهر با اعمال صفو خسته پیدا کی او چې کله ظاهر صفاو د دې ظاهر صفای دن اثر کی نو دلته شریعت مخکې د باطینی مانوي توحارت ذکرو کو حلال کړ نو سګي د ظاهري کوي او دایي توی د دا حلال او حرام مسلې کې نو ځان به صفاساتي پاک ولی د دې سوتراي اثر با ستا په دعوت او صفه باتین وي دا سوغوره ما یزا ده د ظاهر په باطنه سره سوغوره خو د باطنه په ظاهرو اې کنا د یو مثال لته و کله کله دا سوي شي چې سره چې دنه مسلمان مؤمن د مصپان سره دنه کله مصپاتی شي یا جما پاتی شي خیالي نو د چکه مونږ عادتي سوري دا مونږ نکړي کنه ته یې بالکل دنه شای رک دی دا سه بوج بوج د دینمره خوا یو سړی باندې غوسل واجب شو جنابت احتمال راغې نو مؤمن مسلمان سو پورې چې غوسل نې کړې ته یو لوی غره بوش په پروت دغه راغا باتن نه ده سپانو ظاهرم د مزاج د سوج د هنټوله سه غیر شوه د خارج او د ظاهر په یو بل باندې اثراتی زکه د طهارت بیان شروع کو دای ته وې پاک بو سه البا ست د دعوت اثرې اگه با با تینی سفایی سو تر ایمی او ظاہری با می ندی اثری با یو بلبان او شای القرآن رحم اللہ با, با او ای چه دا ذکر و ای چه پا و دست که مساله دا حل حرمت به بیان نو چا با وجلی نو چه پا تحارت کی دنیا نلاد شه شادت شادت چه شادت راضی چیسه و پاک نو بار حال دا خدا مناسبت و رب او دا ضروری شهد زقدره ظاهری صفای سوتری په باطن عصری امام شافی سے بارکه ابن ابن رحم الله د صورت اخلاص په تفسیر کې لیکلی او ای چې امام شافی سے وای ذهن پس تیزیږي ذهن پس ناس خبری خولی او ای ذهن تیزې دوه بارا یو دادا 6 سره تیل لگای په سر مالش او د ویم دزنت زیدو د پاره خوشبوئی د خوشبوئی ذهن دی زی ولی وی بدبوئی چدا گندګی ذهن سکی کمزوری کوي سره گندګرزی کنه د اثر و ده په ذهن خیرنګرزی د اثر و په ذهن صفا سوتری د دیخه اثر و ده په ذهن باندې خوشبوئی دا د دیخه اثر ده بدبوئی دا دغه بد اثر نو بهر حل د ظاهر باطن بهوبل با اثری نه لمبه دایبه سفا یا یولله نام مننو ای منواه او ضا کوممت میله سولا منزه ته او درېږ نو ف اوجووه کوم م خلل شو ځ نهدل ته سری ق میلهه ارت ټیا میله سوړه کله چې تاسو اراده د دریددو منزه ته کوئ نه او درید دو ارادم دا نو دامانزو درې دونه مخ کې د ارادي په وقې بغسلو و او جو کو مخونه خپل وای دی کوم او لا سونه تر سنگلو پورې ومسو بیروس کوم ما څو کې پخپلو سرونو وار جولکم او خپل وینځي ال ال تر گیټو پورې دا ار جولکم دا د فغسلو د لاندې دی نه دا وم سهود لاندې ولیک دا وم سهود لاندې نو بیا با دا مجرور د باد واجیو اسه دا, دا سه بِرُؤُوسِكُمْ دا دے نعتف و بِرُؤُوسِكُمْ به جو کوم داسې خو به ار جوړ کوم دی نه اتف پهغه ووج کوم او کوم دی او د فسیلو د لاندې دی او ان مخونه خپل لاسونه خپل جوړ کوم او پې خپلیل کاابین یو قرت په کې ار جو کوم هم دی کم صورت دی کله چې موض په نو بیا بسې د ف د لاندې را که موزی په خودینو بیا پسرم اوسو کې واره جوړې کوم په خپو کې چې موزی مغوسی تلل کابن تر گیټو پورې خو حال دادا چې دادا فقسلو دلاندې چی شیگان او وی نه دخپو خپو دی اوی على دوام د خپو مسله اوی على دوام د خپو مسکه یخ پینینس خیران دي خیرن دي کار وینم خپین دا مو وایو چې دا ا تاسو په مخ کې و حکم وايي دیا کوم فقسلو دلان دی انزل برس کوم دا بعد دلان دی نه او کويه وقرات نوغا محموله په حالتې کلچه موزه اچو وین ګوندون جنبان کچرتيه تاسو په جنابت کې نو فتوهرو ځان خپا کې یعنی ټول بدن وینځي وین ګوندوم کچرتيه مرزا بیمارانو والا سفرن. یا په سفر باندې او جاهدوم من کو مر الغایت یا راشی پتہ سکه اوتن دودسمه دینه او علامه سمن نسا یا مسکڑی تاسو خزه یعنی جما و غیره او په دې صورتونو کې فلم تجدومان نموموب چې غسل او دس په وک نو فتیمم بس مو خو سعیدن طیبا بس مکا پاکا خوره پاکا هم سوبو جوی کوم طریقه دار چې مسکه خپل کېوج په خپلو مخون دی کوم او په لاسنو من نه د سعید نه د دغې خاور نه. ما یريددو الله رادن کو الله یاجلالعلیکم چې اوګرځ په تاسوانې م نه حراجن ستنګسییا دا الله مخصد تاسوانې نه د مطلب ولا کې یوریید ل لري اللله یو چې تاسو پ کې ی ت نیمت پوره کې خپل نیمت لعلیکم به تاسوو لا لکوم د د چې شکرباې. شکر و باسا ہے اگر اوی دا تیمومی جازت میں والے ورکا ما یورید اللہ علیہ جلالیکم من حرج الله مقصد حرج نه دے تنگسیانا لا کوئی چنک کمری چوئی خاما خوابا او با پیدا کیا وغزل وغدس بکے نو بیا حرجو الله حرج پتا سنرا وری دا دی وجنے دا او دس دا نکی په صورت کې بیا تیموم بے لے او په کې مقصد دا لا سر د یو حرج دا نه د فکې دوین وړاکې اویوریدولی لیکن راده لری الله للی تو حرا کوم چې پاک کې تاسو دته تیر نمراتته تیرې قلبی د ړ دلهپک کې اوګوره پهې ظاهری حارت سرهما مخکې س کېږي باتی تو حارت راځ ب اطمنانانی ختمشي. لکه حالت جنابت کې د سو پورې غسل وغيرها نه کړنه داسې مسترب غون دي الله وی په دې او د تیمم وغيرها سشي ليو طاهر کوم ځله د پاکي او بیت به شي ختم شي سره او دس غسلو کی کنه بالکل بس مطمئن شي صفا صفا وتزانخ کای او بل ول یو تیم نه مته د دې پارچی پورې کې خپل نعمت علیکم پتا سو نعمت درماني پورې کې څه مطلب د تیموم دا حکم ستاسو د دیو امت لپاره څه ده دا نعمت دا دیو امت لا لا ورګړې چې دا او د 10 فزی باندې سره تیموم د اندل عذر نو دا تیموم د دیو امت خصوصیتو دیو جن نبی له سلام چې خپل خصوصیات بیانای جمال او زمامت ل راګړي شوی دی په خصوصیاتو کې دا و چې جوړلت لیل ارضو مسجدن و تهورا زما کا زما در پار مسجد گرزولے شوی دے او طہور گرزولے شوی ذریعہ دا س دا پاکی او صفائی نور مذہب دین نو کی داوا شریعت نو کی چیب دا جمعہ نہ بغیر منز نہ کی دا جمعہ تبل نظام رسو زمن دین شریعت کے ہر ازما سا کا سال جمعہ تے مطلب کہ سفر روانے جمعہ نشہ پٹاگ میں نہ دورے گا منز کا زما کا اندالعوذر یا جگل جمعات نینو د غزمک جمعات او دویم تهورا د زمکا زمون د پارا پاکون کې گرزو لے شویده او بو نشتنو دا خورا تیمومکا دا قائمقام دا او دا ش دا نعمت لعال لکم دی دا پارا تشکرون چا شکر و باس ہے دا اللہ پا دی نعمت او اسکرون نعمت اللہ علیکم دی زینہ چونکی صورت کې مخ کے ویلی شیو او بیلو قود اقود پورا که اقودو که یو نحل خرمتو دا سر طور سای وزدی زینا ترغیب ورکی بی ایفای العوهود او اقود دره ترغیبات تیدن ترغیبات سلاسا دا پارا دا ایفای احد او ایفای اقود شمخی ویلو اوفو بیلو اقود اقود پورا کے. ندام عمرہ ترغیب الوفا بالعہد وبالعقد دے وشکریات کہ نعمت الله نعمت د الله علیکم چې کډه ده پتا سو شکرو بس دا متعلق شي چا سره او فوبل وقود سره موې لګوي وګنایاتونه بلګاوي با بابونه بلګاو نال ته وي ایو الذین امنوا بلقود ایمانوالو پوراواله په عقدونو باندې وکي د الله له زونه وليبوركو ووسکرو نے متل علیہ السلام تونه گرماندی کړی دی یاد کینې مهتون د الله چکړې دی پتاسو و میثاق او غواده د الله هغه چې غواده واسقکم چې مزبوطه لکړې تاو سره به په غواده مزبوطه واده اغه غواده صدا اغه میثاق د یوم زر د یوم زره غواده زر په جن یوم زر کنا حدیث کې راځي کما چې آدم علی السلام الله پیدا ک او اور روح بیگواژو سورہ اراف کی برائش نو اللہ رب العزت د خپل شان مطابق پملا لاسراخ ک تمام قیامت پورې راتلونکو کی پیدا کیدونکي کی انسانيت دای ارواح د سرو میگو په شکل داسو شو ذرات په شکل دا میدان کې پرېوت او الله وتعالیٰ است و ربکم رب قالوا بلا دی یوم الذر او هغه کم ځای چې وعده شوی وا احدیث کی رازی وادی نامان دے وادی نعمان وادی نعمان کے دا دا یوم وزر دا واقع را گره وا اللہ وی اگا واده پورا کہے واده من دا غشت والا سب ربکم دنیا توسرال نا اوفو بلو قود دا توحید اغوا دا سر طورس توحید امن ایس قلتم کلچتا سویلیو سمیعنا من وارد دا اللہ حکم واتانا تیتاعتم کونو واتق اللہ وصدا اللہ نویرے ان الابلشکل الالمون پوی ده بی ذاتی صدور په خواندانو د سینو د سینو پرازونو حالون یو ترغیب شو دویم ترغیب دان چې د ایفا ال الترغیب ال <سؤال> ایفا بالعهد یا ایو الذین امنوا ایمان والو کوونو قوامینا لله شهادہ بالقص دا سو شو دیم ترغیب دا ترغیب د تبلیغ شو د ایفا عهد اې فای احد غد توحید ایفا دا څه شو در تبلیغ چې تبلیغ مګه دا وعده پورا کړي د اهل حرمت مسله بیان کړي دا به تاسو ځی ذمہ داری وي یا اولذینا من ایمان وعلوا کوونو شی قوامینا مزبوط ولل لله دال الله د دا پارا شواذا غوای کوي په القست په توحید دا توحید بیان امکه مکه ایمان دې کې وای وعده پورا کړي بیان کړي تبلیغ وکړي ده حلال و حرام و و او حرام او بیان وک ولا يجرمنكم عبائس جوونی شیشاو زپاره شناان او قوم بغض دشمنی دی یقوم علا پدې خبره چې الله تا انصاف انصافونه کې اده خلکو دشمنی دی تاسو د انصاف نه بینسابته بونهږي بلکې انصاف, انصاف کاوه څه مطلب یعنی مطلب طول خلکو تمثاله بیان کړي استا چا استاجا ذاتی دشمنی دا نو دا غزاتی دشمنی دا وجنه د توحید او د تبلیغ نمه مه محروم وا مساله دو دشمن ټول سره خېګړو کې په توحید اے دلو, اے دلو. برابر کې مخلوق په توحید انصاف وکې انصاف نومرات دا توحید بیان ول اے دلو انصاف وکې مطلب د توحید په بیان کې انصاف وکې فل پرده دشمن دوست په کې مګور ه بلکې اے دلو انصافو او که برابر که خلق په توحید ټول برابر دي انصاف ماملا دا چټولو د بیان چې هو اقرب التقوا دا عدل دا انصاف هو اقرب التقوا دا ډیر نږدې الی مقام د تقوا تا د تقوا مقام دا ډیر نږدې خبره دا تقوا مقام الی سړيږي چې سړي کې عدل انصاف یا الی تقوا هو اقرب دا عدل او توحید اقرب للتقوا دا نزدید دل التقوا تقوا دارتا تقوا داری بدرج او وتقول الله الان يرون ان الله وشك الله خبیر خبردار دے بیما باغ سبانی تا ملون و خبردار د بما با سبان تعملونه چتا سو کوي بشارت وعد الله الذين امنوا وعد الله کسانو سره د ایمان روړې وهاملو صالحات عمل کړې د نیک ایمان روړې هل حرمتی منیلین او عملې پکړه ده بیانم کړې ده لہون دی دا پارا مغفرت و مغفرت تیواجر و نظیم اجر دیر لے واللدین کفرو تخویب آکسان چه کفر کڑے دے دا حل حرمت دا مسالینا وکزو بی د در اوچین گنلی زمگا یا تونا عملم پی نکی بیانیم نکی ولائکہ دا کسانا صاب الجہیم داری جہنمیان یای واللدین امون نسکرون نعمت اللہ علیکم درہم ترغیب الالوافا بالعہد دا دریم ترغیب دے خدا د پارا د تشجیع اول سو ترغیب ایفا او دا آہا دا توحید منے ادا توحید دا پارا درم ترغیب وفا بالاحد د تبلیغ دا پارا نو درم وفا بالاحد دا پارا دا تشجیع بہادری بہادر شه خلق و نمہ یرے گئے دمسلی پر بیان یا ایو اللذین آمون ایمان والاو یسکرون یاد کین احمد الله علیکم چې پتا وسې کړې دې هم قوم کله چې قص اراده کړې وې او قوم ایب سوتو ایب سوتو الیکم چر اوګد کیر اوګد کی تاسو سایدیاو پلا سونه لاسونه سلا سونه اوګد کی نو نقصان د تور عمله در باندېو کی نو فکف اید اومان کوم بند کړل لاسونه د 20 سونه نو د الله احسان ده انعام ده نو مطلب د دشمن نېریګا ما علابه د دشمن لاسنی سی نه د ت ستا حادې شو سطته اشاره ده نه چا سی هدبي واقع اشاره او چاغ دا جهات په مقببان دی ی واقع شو واغ اشاره ده س دبی کې داوا وه چې مذاکرات لا شروع چې د دوران کې د مکې سزوانان راغلی وو داو ده چې د شپې به پعملوکو کیسه بالا له ختم. او پیغمبر غو پیغمبر وکنه غافه لون ناغه غا انتظام د شپې کړو او باقاعده څوکیا کوله د شپې سلیحودی به په مقام پټاک میدان کې پراتو نو کسان مقرر کړي وو او غیته به نام شب خو دا نا کسان چې کله زوانا راله دی خیالو دی په ټولو دی هاي عجیب خلق څوا با دا سے طاعت او دا سے نظم او نس سے سړې وته رنج اچران وتل امیر مقرر د څوکیا نور کسانو نام شبمو شو شداخر خو خپل نی بس امیر په اشاره سمو ائے پر دې منستش او چې منس شودي بیرالوینی گرفتار دې کې ثواب او وجن یوه نا پیغمبر مرتبہ صبا پیش کی امیر وجل بنی کی پر کار خدا وجه وجل شوه اوه نا خو خيار ثواب امیر خو خيار او سین په وجل او ثواب لغه مساله غټ نه مذاکرات شروع وی نو دخل تاسو ګورئ سي یو جذبات او جذبات او یو جذباتیت کنه او دویم پای کنټرول ورته بنیادی خبره جذبات خودل تدا دي او جذباتیت خدا دی چې سشي و جلی شي alterations مذاکرات کوي اشپیرا پس خلک راواله عملي رابانه کوي نو جذبات او جذباتیت د کې لک فرق جذبات بایی جذبات چا کنون ده خو مسلمان ده که جذبه نیشتا خو یو جذباتیت ته خطرناک ده پینا شوه جذبات بایی خو جذباتیت بنی سمطلب جذبات بایی خو چستا ده جذبات ده چا کانترول دلندی چا کانترول کنیشت کلک ستا جذبات دا چا کانٹرول کنونو دینا با جذباتیت جوڑی کنو مسئلی و پیدا کئی خبر آسل دارا دل تا جذباتو دا ویشکو د انسانی فطرت تا چلکتا سنگا بونگا ملکه خود دا گا ٹیم که دا جذبات جذباتیت تا والی دل صحابو ما تختو وجنو جذباتیتو امیر دماغو والا دا کانٹرول کیو نا وجلیکی کی مانا سر پیغمبر تخاله نجذبات د چاپلاس کې کنټرول د امیر کنټرولیک د بنیادی خبره داوتی میدان کې جهادي میدان کې تحريکي میدان کې انقلابي میدانونو کې با جذبات وی خوچي دا جذبات جذباتیت تکله او زینه کنټرول به پګار کمزې کې جذبات د جذباتیت هتا او زیوده بر په څا نو نه هغه مسلې پیدا کوي دغه دا واقعیا جذباتیتو وزنو او نه پیغمبر ته سبع خیر او کډیر خیرو لکه کدی وجلوي نو نقصان کید دغه وی الله چې پکا پای دی احمان کوم حمله بند کړه الله پاک سار پیغمبر ته پیښو چې مشران مذاکرات تل را واپس کړه زکه کدی کې مرګ شوه یا سلک مذاکرات سزا کېد ډیر له نقصان بشو سورې پتہ کې بیا وای کجنګ شوی ډیر له نقصان بشه او او یا د هغه غزوې چې نبی علی السلام د نجد علاقې طرف ته تلو یو غزوې ده غزوې نجد هغه طرف نو آلتا نبی علی السلام غرمټه مکه آرام کوو اسهرا کیکروونو دلان دي تورې زړاندا کړه کیکروونه پورې او یو عربي باندې چی راغلو تورې د نبی علی السلام او ورتهې څوک بدیمانه بچګی بچ صلی الله علیه وسلم یا الله نو الله سره په الله وروبره واستوره برې خو نبی صلی الله علیه وسلم او وس بدیمانه تا مناو څوک بچګی زموږ اللهو په دې کې بدې خبره صحابه را پاسی دي لو نو دغه طبی صحابه وي وجنوې خبره جذباتیت ته لاړه نبی صلی الله علیه وسلم نه پرې او ایزه کې نو له د سی ویځه لاړ بیا ورو نو یا غو مراد چ کف ایدیکم ایدیهم عنکم لاسبن گینه ای, ای هو حملہ کوله وجل و تق الله الا الله نو یریګه وال الله فل يتوکل المؤمنون ورسوی اعتماد دیو کی مؤمنان په الله باندې ورقد خل الله موسی ق بنی اسرائیل دزنه اوس درم عیسا درمبا دلتا مخکسو او اوفو في بل اوفوا بالوقود دا صورت دا داوی ما هل حرمات کنه داوا ما خزې سره ها اوفو بالاقود كه دا اوفو بالاقود دا داوته در رسل نو په دغه داوه خبره شروع دغه ټول صورت په زغه داوي سره لګي اوفو بالاقود نو په دویم باب کې باول باب کې عقود و خل حلال حرام نو په دویم باب کې ها ایفای احد دا وادي پورا کای نو دري ترغيبات ورکړ د ایفای احد او ایفا الاقود اس دی دې سګه مثالونه بیانای د ناقضین احد چا چې اوفوبلو قود نه کوي دوه نمونه خي دوه نمونه چې فیبال احد او ویفابل عقود نه کوي نو دوا نمونه یو د يهودو او د نصارو بزي باپ کې داش دا په ټول لګول تلخ دا څه کوي وايي خلک لګول بنیا دي شي زړيو يو دا ون وان ون وان اور نه لاګي دا ولاګي ناقزينه احد تا قفوا اول مثال زجر ناقزينه احد تا اول مثال د يهود او ولقد قد الله عيسى قبني اسرائيلو ګره بني اسرائيل له عيسى قاو احد واغه سي شيو خو وي وحد ګورنق ولقد يقينا اخذ الله اغه شوالا ميسا قبني اسرائيل مضبوطه او حاصل د آیات په د شیرا بد ویدای شي چې اي ولدين امنو اوفو بل وقود ولا تكونو مثل اليهود والنساره في نقز العهد يهود و نسارو غون تنش هغه سیوال الله مضبوطه وادا د بني اسرائيلونه د سه ډيره وادي وي پهل حرمتهم وبقه وباسنا منهم اسنه عشر نقيب وباسنا ومغه مقرر کړو مينهم د دوينه اس 12 نقیبا دولس نگهبانان مشران دولس نقیبان و دولس و او مشران دولس تبره او د هر تبر خپل خپل مشر معلومو هر چا خپل مشر معلوم دد بني اسرائیل نظم ته اشاره دا, دا نظم الله برابر کړو نه سمې داو چې داری قبلی خپل سردار او مشر او نقیب دی او نبی علیہ السلام هم داسی کڑیو مکیتا ای مدینه ته چی تشریف روڑو اول ظل نو نبی علیہ السلام صحابونا مدینه والانا تپوسو که دلتا سنگا نظام چلی عرف سده عرف عرف میکن عرف سده ده ده ده, ده. نظام سنگا چلی او تیار رسولا دلتا نقبی صحیح دار محلیق پل نقيب ده نبی علیہ السلام ها فرمائل يعملو. فیل جاهلیت بے فضائل یعملو فی الاسلام بے فضائل الجاهلیہ په اسلام کې من د جاهلیت په خو خبره عمل کوو کوم خبرو کې د عقیله او د عبادت او په ډول نه صح د اورفو د معاشری ها یو مالو فی الاسلام بے فضائل الجاهلیہ دا نو قواته سو مقرره دا خبره ده بس دا نقیبان به یم راغسي پیغمبر هم نقيبان جوړک داری محلی خپل خپل مشر لگن زبا دا سر دا ملک ده خان ده دا سر چرمین ده دست نقبا نبی علیہ السلام دا نظم دا پارا مقرر کردو وقال الله و اللہ ویلو اینی ما ز تا سرم امداد بم کم خواد پورک اوادی دادی لینقم توم سراتا کپا بندیم دا مانزو کلواتا توم زکا تا ورم کزکا تو آمن توم بی رسولی ایمان امروڑو زما پر رسولانو انبیاء مونن وعذر تموهو او تاسو تایید و نصرتو کودا انبیاء انبیاء را غیو دا غیت تایید نصرتمک وعقرستم الله قرزن حسنا او قرزن ورکا الله تا قرزخو یعنی په دینم مالو لگو صفحه دبی لو کفرن نعان کم سیعات کم خامخا او براجون ستاسو نا سیعات کم ستاسو ستاسو یا لو کفرن نعان کم سیعات کم لره بکم ستاسو ن تاسو د دنیاغه تکلیفونه ولو د خامخا داخل به کمم تاسو جنناین جنتونو د تجر منته تیلان هرار چې روان ب لاندې د من غی نه نروونه په من کفره په چا چین کاروکو د ایفا یاهد من کوم په تاسو کې پهیقې ننځللهګومراو سواس سبیل د سلارې نه اوګوره ی وودونه وا واد. دغهستې وادی وه دغې واده سردي سوکل په بماغځې مایکه. په বিমানবন্দګځیم په سبب د ماتولو د دوی میثاقو خپل وادېلا د هله حرمت یا سونه موادې وی اغه مار هله دا او اغم د کنه کوم دا, دا زیندیز په طرز څو چې قومي او بین الاقوامي ستاباندې قیام او عین خلاف دا مواد دا د څوکړه ماته په বিমানবন্দګځیم مې ساقا هم په سبب د ماتلو دا دوی وادي خپل له لعنتو هم لعنت کو مون بدی باندې بقره کې د لعنت څه کرو وجلنا قلوبهم قاسیا دا سزاګان د نقض عهد احد نقض عهد شونه سزا ول الله ورکړه یو دا چې لعناهم لعنت کو مون بدی دوهم وجلنا قلوبهم قاسیا وګر ظلمون د دې زونه قاسیتن تک تور تور شو نو د خیر خبرې به بیا اثر نه کوي چې زړه تور شي عدیس کی مرازی سڑه گناه کئی کئی کئی ترده چه اغازده ده گنون نطور شی نو بس بیا اثر نک او یو حرفون نقصان دو شو چه محرفین بکی پیدا شو یو حرفون الکلمه دوی اڑی الفاظ لرام موازی هی داغ مناسب ماناگان اخپلو نا مناسب مانان اڑی یا د خپل زین اڑی حکم یوزه یولی کلی داغ پزه بلولی کل سو حدن او هیرکړدوی غبرخه مما دا مما ذکروب چې نسیت او ترکړې شویو پاره سم مطلب توحید تی مراد هغه د توحید ابرخې رکړه توحید او بیان شویو هغه برخه د توحید د منلو بیانول رکړه یا کتاب تی مراد ونسو هیرکړدوی حزن غبرخه مما دا غسن ذکروب چې نسیت او ترکړې شویو پاره سرا یعنی تورات تورات کې د الله کتاب کې کی پاغي وطن سيات سي او دوی هغه برخه د تورات 13 کړه د الله د کتاب بیان عملي اونک ولا تزالو نتبع هميشه تتل يو چې تاسو به اطلاع درکړي کیاله خاينت منهم په خیانت د دوی دوی به سميشه خیانتګريلو چې کړه میثاق وعده ماده خیانت سره شرک ده بدعت ته خلاف شريعت ته دا وخامه خاطه ګوري بدتیم داس توب غور دې دې تی وسه خیانت راځي ما خيتا ال تيدا او کړه دل تيدا او کړه د یتیم مال او کړه د غریب په مال خيټه واچ پيوبان وانه خلک لوټ او کړه بل بانه غلط پیر غلط مولا بیدتی ولا تزالو تتليو تمام شه چې تبا خبري گیاله خیانت منهم په خیانت د دي هلا قليلا منهم مگر لپدوي کې چاي بداسي ني نو تو سوغا فافنهم مافيو مافیو توب اس ما با مختيواړه دی خیانت کای تو تسمو ہے ننا فاف مطلب لری کا دژړنا مین محبت د دوی وصفه او مختیوالو بیکاټ وسراو چې ګردا خیانت ګردی نو فاف عفل ریکول وتوی لری کا دژړنا د مین محبت او وصفه او مختیوالو بیکاټ وسراو خائن سره ان الله بے شک الله یحب المصینین و خی داسینیکی کوونکی چې د دین په غیرت بایکاټ کوي چې سو خائن دیو د الله د دین دښمن و من الذین قالوا اننا نصاره ذم مثالوس د نقص احد نصاره و نو وعده اغه ما تکړه و من الذین او بازه زاکا نه قالوا چاوی وې اننا نصاره مونږه نصارایو نصارای عیسایان اخذ نام عیسا قهم اغه سه مونږه د ډیرم مزوته وعده فنسو نو د هیرکړه حزن برخه مما دا غسن ذکروبه چه نسیت ورکڑه شودی تا پاغی دا اللہ کتاب تو انجیل ایرک نو فاغرائینا بین هم الو دعوه سزاو بورا داغا نقض احد نقصان دوش چې فاغرائینا بین هم وا دعوه و چول موند دی منز که الاداوه عداوت دشمنی ولبغدا بغض الهیم القیامت ترزد قیامت پوره فاغرائینا بین هم باغراینا بینهم واچو پیدا کوم د دیمن څخه لا ادا وا ظاهری دوشمنی و او باطینی دشمنی, دشمنی تر بغنی تر قیامت پورې د نخزاحت نه هوستي چې خپل کې به دوشمنه پیدا شي وصا وز راینا به اللهم خبر ور کیدی ته الله په عذاب به ما سکانو یا سنون دی کول د خپل کړو د عذاب خبر با الله ور کی نه عذاب به راوي یا اهل ل... الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تظنون من الكتاب ترغيب الى اطاعت الرسول نقض عهدم کړي راشه دا الله دا عذاب مستحق شوي پیغمبرونه دا کوم چې راغله دي نو دا الله دا لعنت او عذاب نه بچ يا اهل الكتابي تابعانو قد جاءكم يقينا راغله تا سر رسولنا زمو پیغمبر يُبَيِّنُ لَكُمْ چہ په وضاحت سره بیانې تاسو ته کثیرن ډېرې مما خبرې او مثلې کوم ته مخفو نه چې تاسو په پټولی منه کتاب د کتابنه تاسو د کتابنه پټوله تورات انجیل نه دا پیغمبري دته بیانې تاسو پټوله نو پیغمبري بیان مطلب دا چې د پیغمبر پا نبوي ډیوټيانو ذمہ دارو کې یو دام دا چ هغه پټ شوی دین څه کی ښکارا کی نو دقه ولا ما وې د عالمم دا ډیوټي شوه چې پخوانو خوانو مولیانو کم غلاګانی کړی دی او حق پټ کړی دی نو دی به هغه حق څه کوي ښکارا کوي اوس چې یې پټ کړو دی به ښکارا کی وګوره پیغمبر کار سره یو وینولکم کثیر مم مما کندون توخون منل کتاب ای پټ کړی نو دی به څه کوي اب ایا نه یو ښکارا کوي یو ذمہ داری دوی میافان کثیر او یافو مافی کوي مخړی ان کا سیرین د ډیر مسالونه ډیر مسئلے ادا سری چې تاسو په ټکړي خدا پیغمبر نه بیانویله وجه دا ضرورت و تد د دې دین او شریعت سره تعلق نشته نو چې د دین شریعت سره تعلق اوبیانې کا می او می بیانوا دا پیغمبر کارو چې د دې دین شریعت سره تعلق او د دې عوام انسانانو سره تعلق ده اے بیان کوم چې دا ایزا دین زړی خبره وی چدل ته ضرورت نه اے پر یو نورم دا چې ډیره پټی کړی وي ویافان گثیر مخړی د ډیرو مسالونو چې ضرورت وتنیشته او صرف داغي دین سره تعلق لري پیغمبر خواخ کار کړی چې هغه د غوی دین او زمون دین دواړو کې مشترک وي او ضرورت خلکو نه او نو دا عالم و مسکار کم مسالو بایان کم دی کوم مسله و بیانای چې کوم ضرورت ته دینی اغه مساله بیان کړه چې کم ته ضرورت نشته م بیان دا مسله فقاحت ده دیو جنه دا طریقې چې کمی مسلې ضرورت یا بیان کړه کمی ضرورت نشته م بیانوا یا باطل ده په باطل رد کوا خو په اغه باطل رد وکا چې اغه باطل نه خل خبر ده د کم باطل نه نی خبر اغه نه بیان وي یو کلی علاقه کې مسلانداسه علاقه را چل تا در سر سر قادیانیت نپی جنی در سر شییت نپی جنی در شیو مسئله مکا ولی سب پا دی بیانو رو پا کراننو چی در سی باز زینا باغی لاقامل که غفیتنه نی چی نشتا خود. چونم مکا زمنان پی رد راغ راغ خود ابسید مکا ضروعتی نی چی کم ضروعت تا بایان نغس مشاجرات صحابا نغی ضروعت نشتا چی پا ممبر بایان چی دا علم پا دائره که دا او دا ممبر دSearchResult تعلق نشه مشهجراتی صحابه سره به ممبر بیان نو د اصول شو هغه دین چې ظلمولیاو وبټکړي تبه بیانه خو چې کم ته ضرورت نشته نامه بیان بلا ضرورت قد جاءکم یقینا راغله تا وسمن الله اذا الله ترپن نور نور قران نور څه شه ده و کتاب مبين یعنی کتاب روخان واضح داو عطف تفسیري ده د اټفي تفسيري په معنا د سي یعنی په معنا د يني ها اټفي تفسيري قران کې چلي کې لري کدل دا وګوره يقينا راغلي تا وسال طرف نور رانا راغلي دا سرانا دا و كتاب مبین يعني کتاب روخانه په لوځه تو ځکه بريليان را پورته شي نور د مرات پیغمبر دې کتابې موبیین نمرات قرران دی او چې د اتاف دی نو بس اتب مغاارت غواړی که نه نور جوشي دی کتاب جوشي دی مو اتف دی خو کمم اتېطبسیری دی قرینه پ سره سررو قرینه ده ی دی بهحلله دا پې قرینه شو ی بهله دا بی ظیر مفرت که چر ته دو ش نه مغاارت و نو بیا به کارو ی به حما په کارو د پې قرینه چینا دا مخی ذکر شوی شي یو دے خو صفاتی دو دی نور صفت تے بل سرے نومی کتاب نو یه دی بے اللہ ہدایت که یا اللہ دا دی نور و کتاب پا زریع منغا چاہتا اتبا رزوانہو چی تابیوی دا اللہ دا رضا منتیا دا الله د اتبا خواہش لری دا اللہ دا رضا طلب نو اګه صد قرآن به ذریعہ ہدایت ملاوی د صحیح ہدایت دی به اللهو ہدایت کای الله ددی به ذریعہ سبح السلام لارو د سلامتی اتا د سلامتی یا لارتا رواني د دې قرآن به ذریعہ خصوصیت توارزان او چې د الله درضا طلبګای د الله درضا طلبګار الله د دې قرآن به ذریعہ باندي د امن او امان لارو د رواني امن او امان لار صدا صبر السلام توحید دے سنت دین دے شریعت پدی روانی ویخرجم او باسی دی من الظلمات دتیارون الان نور رنان دا دین اسلام توحید تبیزنی پا قول حکم و توفیق ویہدیهم اور سیدوی الہ سرات مستقیم لارنی غیطا نیغی لارتی ورسید لدی قرآن بزریه بانده لقد کفر اللذین قالو ان الله والمسیعون مریم دا دلتا مسالة دا توحید بیانه دای مناسبت سده خبر از اس شورو دالکا خبر خود اوفو بالوقود را روانه دا اوفو بالوقود اقود سده حل حرمت نوار پسی دا ایفا احد دا پارا تری ترقیبات باب کې دا ناقیزین احد میں سالونا یو یہود او دو امن سارا نو دا ایپا زمن کی ترقیب پیغمبر لورکا د پیغمبر کار دا د یو به نو لکوم کاكثيرره م ما کو کتاب کتاب نه چې کمې ممسی پټییکيدي د پیغمبر ییې مدار داره چې هغه مسی بیان کې نو کمه یګوره که نه لقدت کفره مسله تو دا په کیا مسه وه پیغمبر کار ده یو ب نه لکوم کاكثيرره مما کو توون توه د پټکړیو نه پیغمبر کار د چې د توهید خلکو د بیان کې. مولیانو مسله د توهید پټکی ده او تر کلی علاقه کې کار کې نه طب سکې زه حق بوم و د پټخ کاره کومنااسین په وړو مسلو شورو نه شورو بکم به کې لقد کا فر ل قالو ان الله اوول مسیونمه مس توحید اول به توحید بیان نه نه ترتیب دی د شقرآ رحم مله یود کې ترتیب د کار دا دی اول به مسله د توحید بیانی. رد د شربکی چې خلق په توحید پویښه اتیدا ایمان عمل اتیده برابر شي که په توحید پویښه دا غینه باد و به ادا سنت او عبادت مسرایي به دا غینه باد بو تدریجاً نور مسلې راځي یو ترتیب ده نو چې تج بیان او خارکه چې موریانو په ډی کړی دي نهغه مساله توحید نه شروع لقد كفر الذين نو دل ترد د شرپ پر تصرف خو متعلق د عیسی علی السلام چې عیسایانو جون کې د علی کتاب و او تذکره دا کنه او اخر ناقیزین هڅو کوه عیسایانو اغه عیسایانو مسالې په ټکړې و نه وب کې توحید او عیساله سلام نه الهه جوړ کړو نپایرت لقد كفر الذين يقينن پاخ پاخه کافراند وګوره لام تاکید قدم د تاکید لپاره یقینا پاخه پاخ کافراندیا کسان قالو چې ان الله يشك الله والمسی ابن مریم دا مسی ابن مریم دے. دا مسیبری مریم دا الاله دی الله دی په کومه بار سره وی دی یا په طریقه د حلول وی دغدي کی یو خلق حلول یانو حلول یان څه مطلب شنووس بالله الله راغله دی عیسی علی السلام کی حلول کړل نو زکه دا ایساج الله شو لکه څنګه چې اوس هم د متصوفو عقیدہ دا ايمه عقیدہ د صحیح د حلول حلول قې نه ا وحدت الوجود وعلى چې کومه غلط عقیدې او مشایخ دا صحیح تعبیر کړي او دا متصوفو د حلول قې د جنوز بالله ابن عربي اوځي کوي او چې کله کله دا بندا د عبادت ریاضت وکي وکي وکي چې بیا ربنا بنده جوړ شي او بنده نرب جوړ شي نو بیا د چه بعده تو کلیه دی عبادت معف دادا متساوي په یو سم دا ملنګان پیران میران ګومرا چیناست کنه اې دا خبره و یو طریقت ته ول شریعت ته نو طریقت ستوي دا جدا شه د شریعت ته طریقت د شریعت پابن نه ده لہذا په طریقت الکا پیر صاحب نجیب پیر صاحب مونږ نه کوي ول مونږه تماف ده رسیدله ده, ده را سید نور وحمانی ولا یوځي کوي وصالا چرتا اله جهنم وصالا را سید ته چرتا جهنم ته جهنم ته را سید له عبادت وی و ته معاف دا د حلول پاقې دی چې کله بنده دا سي عبادت کوي کونکي نوزو بالله الله دې سوکي حلولو کي الله دي اساله سلام ته غره 16 صفه ان الله الله سوګ دې هو المسيح ابن مريم غریب ابن الله والا خبر نه را مزکی وی لا قد کافر په خ کافر دي چې وګړي يسوع السلام د حلول په عقيده پکې الله غني ان الله والمسيح بن یا يا د حلول په طریقه وي او يا دا چې الله په شکل د عيسا راغلي د نو سبح الله حلول نه دي دوم الله له په شکل د عيسا راغی نو د دو طریقو سره دیتسوي ان الله هو المسيح ابن مريم قل ورتب پیغمبر امامي فمایملکو سوگ دے اختیارمن مین الله ہے دا الله نشین د سشی ان اراده کی اراده لري یو له کل مسیح ابن مریم چې مړکی یساعب نے مریم و امه او دا غمر و منا سوگ فی الارض جمیا چیز مګه کی دی ټول س مطلب مایملکو یعنی سوگ دے چې الله و بیا منا کی ک علی سال سلام مړکول غاڑی موري مړکول غاڑی من فی الارض منقول غاڑی سوکښتا چې الله تعالی سو نیستہ څنګه ودا وایي چې الله دی ولله یملکو سماوات نا باچه اختیارات د لادی د مسیح ندی خاص الله تعالی باچې د اسمانو زمکو او ما بینو ماغه چې د ادوارو منسکري ی خلق ما یاشا پیدا کوي چې سو غاڑی خالق مغه دی بل نش او الله ولا لا کل شین قدیر پار یو قادر مغه دی قدرت دے متصرف دی بل قادر او متصرف وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحد با زجر ورگین دی شرک شو ورو نوبل طرف ته دا عقیده غلطه جوړکړه چې مونږ د الله ابناو دوستانیو نو اللہ دا کی کی اللہ مو الله مونږ سره وای شرک ای ګناه کای الکوالک وای الله عذاب بر شینانا چاله بر راضی مونږ خو سیو نحن ابناء الله واحد با مونږ د الله محبوبانی و قالت یود ی خیان و سااروي سایان نحن ابنا اللهمونږ ابنااد الله وه ح او او محببان الله ځانې امزمن نه دلته پهه سره محبوب دلته هم دا سری تبسیری د ې تمسیری د دلته دوی به نح ابنا اللهمونږ دمونږ ابنااد الله اح او یعنی محوب د الله نو ایبن پمانه سر شو محبوب دا مویلو پسور علی امران که چه دوی زڑو کی تابنو تا کیسا علی سلام دا ابن اللہ ویلی دے نیو جواب دادا متشابهات ہونا دے تا سو غلط مانواز ایبن که ویم نو پمانه د سر محبوب ادا زیشو نحن ابناو اللہ وحباو ایبن پمانه دا محبوب رجی آو یادو چه دا دس منال بغادت. نو دیوووی مونگ ابنا دا اللہ وحبا. واحباو او محبوبان دا یاني محبوبان د الله یو مونږ الله تدیر محبوب یو مونږ لا عذاب سزا نه قل جواب په دیت رات قل ورته پیغمبر فرمايواد دې وکوم بیا د اولی سزا درکې بيزونو وکوم په سبب د جرمونو تاسو دا الت او دلت او بلبلځه کې جیونی وایو سزاګانې درکېو خنزیران شادوګانې نه جوړ گداسو چې تاسو نه الله محبوبانی او سنوي نه نه بل انتم بشرون بلکې تاسو بشریه ممن د آچا پشان خلقا چې الله پیدا کړی دي څنګه چنور مخلوق پیدا کړي دا هغه د الله مخلوق دي جن سے بشر نه یې بس نو لہذا دانش دا ته چې الله ته محبوبانه او سنبوي یغفر لمن یشا قانون دي بخنه کوي چاله چو واڑی چې شرک نه کوي و یوز لمن یشا سزا ورکي چاله رچو واڑی چې شرکی کړي ولله ملک السماوات و الارض خاص په اختیار د الله کې باچېد آسمان او زمکو د ما بینه اغش ده ده دوارو تر منذری ویلی المصیر او ده اللہ تورگر زیدلی اسا بدا سرکی یا احلال کتاب ده زینوس خواہ ده ده مخی ده یا احلال کتاب دام ترغیب د الہ تاعت الرسول او اسبات د رسالت یا احلال کتاب ایک دلته یانو دلتا ہے ده اعادہ برای بعد احد وی اعادہ برای بعد احد وی اعادہ برای برای بعد احد یو ذل یا احل الکتاب بتوی احل تکنے یا احل الکتاب قد جاکم رسولونا امیتات رسولوکا نا ترغیب دا بیاد ہے ندا یا احل الکتاب دوبارہ سل راوڑو ضرورت نو خمس کے نور خبر را لینو دیتوی اعادہ برائے بعد احد بعد احد مانا فاسرہ وقبکی ډیر تیر شنو بیانو مغا خطاب را ما عاد کورنا ضرورت نو دا خطاب د الله د خبری شروع دي یو زل و د ویل یا للکتاب کتاب یاللکتاب اے کتابیان او قجاکم رسولنا یقینا راغلی تاسو زمون پیغمبر یو بیان لکم بیان کای تاسو صدا لا د دین د توحید الا فتره من الرسول په وخت د بندیدو د انبیاء کې په هغه زمانہ د فترت من الرسول د انبیاء کې په زمانه فترت تل انبیاء کې راغلی ده او تاسو دال دین بیان نه فترت, فترت الرسول زمانه د فتره د رسول چاته دا د ایصال علیہ السلام نه نبی علیہ السلام پوری د دور تا زمانه د فتره الرسول وي فترت انبيیا پکې بنشي وي ځکه د نبی علیہ السلام او د ایصال علیہ السلام ترمنځ بل پیغمبر نه راغله او دا تقریبا تقریبا 560 سال دی پن نیم شپک سوا کاله پدې کې پیغمبر نشته دته زمانه د فترته رسول وای څنګه چې وبله زمانه دا کما فترت الولہی امدا کنا فترت الولي زه دا وای چاول و هیوش وکنا غارې حرا نو بیا و هی بند شوا نمنس کې پکې وقفر أغره وا بیا رسو سوره مدثر نازل شو نو دیمنس کې چې کم وخت دې تاسو وای فترت الولہی داول شوی و پدې کې حکمتونه وو نو یو حکمت ورکه دامو چې دا و هي غبو ژلوړ دومره زیاتو ثقل دومره چې پاغه هرا کې ډیر سقل ثقل پیغمبر برداشت نو دا و هدا سمسلسل شوي وا نو هغه ثقل بازيات شوه پیغمبر به برداشت نه لرلې دیو جنه منس کې فطرت ول وحیرا لا پرې دا چې هغه ثقل اثر ختم شینو بیا بنوي و هي وش هغه پوره به سر عادت شي وي نو دار راینده سامان دا فتره الرسول وګوره فتره الرسول له انبييا بندو الله مهرباني وکړه محمد رسول الله سلامي راولېګا هغه تاسو ته الله دين شريعت بيانأي دامه درولېګا اطاعت وکه زکا چې ان تقولو سوال بیا دونه وای چې ما جانا من بشير و ناذير چې نو راغلي مونږ ته نسوک بشير و فقط جا کوم بشير و ناذير يقينا راغه تاسو بشير و بس سبال او د اوزر نه چې زمانه فطرت او پیغمبران نو زکه مونږ په بيدینه او شرکه اخته نو درومې لوګه چا اوزر ختم شه او الله علا الله کل شین قدير پاري او شي باندې قدرت والا ده و اس قال موسی لقوم يا قوم دوس دي سلورم با مثال د متقاسلين او امر الا ا متقاسلين سوس چې دا الله حکم او د الله غا اقد او عهد کسایی سستی کوي اي نقض کوي مخکمه مثال دا سره دا مثال دا سسته مون تکاسلین ان امر الله مون تکاسلین ان عهد الله د الله دا حکم او د الله دا, دا وعده سستی په دې باندې د بنی اسرائیل مثال وای د موسی عليه السلام دا قوم اغا متکاسلین دو اغا کو سالته داو چې د جهاد او حکم مرتشو شو او دی وی ای زبان د ربک فقاتل انها هنا قائ موږ نشکو سستی خو لوم وایس قال موسی کل چ ویل موسی علی السلام له قوم یو خپل قوم د یا قومه زما قومه وشکرونه مت الله یاد کې نعمتونه الله علیکم چې پتا شي کړی دي ډېر نعمتونه باقر کې باندې شو کنه نجات مل الفراعنه او نجات مل الغرق او پلان هي جعلتکم انبیاء کله چې غر زولی پتاس کې انبیاء د انبیاء صلی الله دا وجعلکم ملوکا او ګرځول یتاسو ملوکان آزاد ازاد کړه دا چا نه د فرعون د غلامه نه آزاد کړه دا دی دا خبره د jihad چراغ لري و دا چرتا او سیرای سینا کې راګل نو د فرعون هر کې بعد دا نو د فرعون آزادۍ ملو د یو نعمت دا ام بیا سلسله در کې چلول د بل یا یادوې معنا یی جاره فی گم انبیا کله چې ګرځولی پتا وسکه انبیا یعنی کار نبوتم و جالکم ملوکا او گرزولیتا سباچیان دا دونیا کار خلافت دا دوارشو و آتاکم او درکڑتا استماع سلام یوتی آهد من الارمین چنو ورکڑشو یوتن دا مخلوقاتو تا مراد دا دینا سر امن سلوه و غیره اغنیمتو نا یا قومی دغه دا غمقی تمهید شو وس مقصد ته خبر را علم و ته ویلي او زګرونه نعمت الله الله نعمتونه یا نو دا غي په شکرې کې د الله یو حکمونه سه جهاد وکړه دا ته مهید هغه د نعمت د شکر طریقه خي يا اقوم زمقام او ادخل الارض الارض المقدسه التي ننوږه زمکې ته په جهاد سره کوم زمکا المقدسه ته چې مقدسره مقدس زمکه ته جهاد لاړش مراد ته شام او بیت المقدس الاتی آغاز مګه كتب الله لكم چې مقرر کړی دا الله تعالی تعالی الله مقرر کړی دا چې یاد بکيو دیت به ورځه ولا ترتدوا الادرکم مگر زه پخپلو شاګانو باندې شاګانو مگرزه مطلب بوزلی مخه جهاد وکي فتنقلبو ورنو بګرده شیبا خاصرینا تاوانيان جهاد وکي بس دې ابتدای معلوماتو د پاره سکهسان له ګلارش وګوره ځکه اصل فلسطین کنان وغيرها د عمل د چاو دا, دا بني اسرایل یعقوب عليه السلام کانو د هغه د اولاد خو السلام ته د یوسف عليه السلام په دور کې مصر ترغه اغمل پاتش فاریم اندرال الجبابره مالقا دا کافرو او دا د دوی بهنییسلو سر ترګورانو غونې کدل لکه د دوی په کې مسلمانانو اترال ال دلتا ځای پاتې شو پایبانې دغه خله غالی شو. د دو حکومت په جوړ شو دا مالقو جواب را. نو دوی سره د جیادو کومو جادو کې چې د پلارې کا غوت سات کې. او د دوی سے مداری سه قومی او بین بقوماممی نظام قائمولو دلته خده شروعه موسی علیہ السلام وکړه خو دلته کومه سطحه شروع د کار ابقرہ کې 1300 بدوی کرلی مصری لا قومي ستته نه در رسید خو ای په درو کې ناکام شو نو ورته ویل د قومي سته نظام قائم اب غیر جهاد نه کېد ور شغه وطن آزاد کې دلته وسه را سحرا خو معاشرتی او سماجی ترقی نراج او ارتفاقاتی کنی ارتفاقات علتا کی گی نو سماجی ترقی بچرتا په آباد کلی کی راج او دا سحرا دا دلتا نکی گی نو د قومی ریاستا او نظام قائمولو دا پارابا یو آباد کلی وطن پا کاری مدینہ پا کاری مدینه دا پیغمبر لانر علتا بیا ریاست قائم پا سحرا که خو نکی او اغز دا دوی دا پلارنی فلسطین او شام دایلاقا اول ته قابز جباری نو نیسره جہادو کومش جہادو کې چای لری کې خپل نظام قائم ندیب ته دې تفصیل د پاره کسانو لېګل یو لس کسان لاړ شه معلوماتو کې سه حالات دي صورت حاله پیغمبر سره لېگی زه حالات د پاره چې سار مونږو وي د غزل فکری کې جنگ کې نو سبي ها مخدومه وکړه مکابلہ چا سره دا او حمله د کم طرف نه دا دې اسباب سری دې معلومات ترلاسه کړ موسی عليه السلام د ابتدی تبشیش لپاره لشکرا نو لګل لاړل ایل توکتل منظم نظام دې فوج دې ارسدی دي چوکا دل رو بیا رااله دې موسی عليه السلام د تورادار ایزر نشو یې سربسوک جنگوت دپ کې مؤمنان کلا کایه نه منګ بزړه نہ وو منګ به انشاءالله خپلې مدد کوله به امداد کړي فاتباره کوي مبارک القوم پشاش jihad unash قارودی یا موسی موسی عليه السلام ان فیها یقینا بدی کې قومن جبارین جب یا قوم دې زوره ور ان بهشګه موږ چې دل لن ند خره ها نه داخلي غو دې قريه کړي تا ارزه مقدس حتا یخرج منها چې دې اوزی په خپل دې کړي نه دا چې وطن یې پرېږه مور دې کلاړ نه دې چرته زی هایت بغپلا ودن بریدی سا فا این یا خروجو منها کدیو و تلده ننو پا این نا داخلون مون با تخامخا داخل شو بغپلا خطلن ننو قال رجلانی او اغا دواو کسانو من اللزی دا دادا آغا کسانو نو خافو چی اریدل دادا آغا یروی دون که در نو خدوی نی اریدل اللس کسو کنا انام اللہ علیهما انعام کرو اللہ پا دواړو پس شجاعت و بہادره دوی یری اوت خولالی ملاب وررن په دشمن بانې البابه دروا او پول او سرحت تی د سرحت ته ور نه حمله پیو کې راځی فضا د خلته موکړه چې د داخلشي دروازیې ته نو پهین نه کوې چېکه تاسو به غاالبونه غالی وي فله یو خاص بالاله په تو کللو بر او اعتما وکې ځکه ان كنتته ممنین ک مومنان قالو دو یا موسی مثالله السلام لن نه تو زنه د داخلیک ته آب دا ما تامو سبر چې دوی فيها په دې کېږي فذهب لاړ شانت او ربک او ستاره رب دې لاړش فقاتلا دړه جنگيګه ان بشګمب هاهونه دې زکي قائدونه ناشتیو منبناستی او تلاړش تو رب دې وجنګيګه تو رب وجنګيګا نو دا بالکل انتهائی جهالت خبره و تو رب لاړش دا په جهالت بنا ده او یا مطلب دا دی فذهب انت او ربک اے فذهب و یعین ربک معک دلال او اوست عرب دتا سره امدادو کی نو مطلب دلال ش او رب دتا سره امدادو او یا رب دای دا په استلاکه مشر ته ویل کې ده نو هارون علی السلام یادای دلال ش و ربک او استا مشر هارون دتا سره لاړش د وړ لاړش جنگو کې فقاتلا جنگو کې ان بهشګو واه ہونا قائدون دلته په تیارانه ناستیو نو که ملک هم پتکو بیاوی صاحبان و رازه ملک می دل پتکو په تیار در شو تیار خوارو نو دین قلاب راولی خو بغیر جیهاد و بغیر سا قربانه و بغیر سا جد و جهد نده ان قلابونه نرازی لیکن ننا محمد پسنیت ناز دی چرت پتایار پا چپ منتر بسو چی و بزار سا بزم چی نا آسی دا نکی دابا سکی نا پا چپ منتر رو نکی دا شرط د قربانه سره مجاهده سره مشروط قرباني مجاهده غواړي مقره کې نیول چې ام حسيب تومان تدخل الجنه ولم اياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم دا بهي دی په تیار اوه بس انقلا پخپل راشي نو سمزمو ګمت پدې تمه دې چې سده بس هه سبوشي او بس مهدي بر اجي ساره زلام راشي او یا وبس خوب من تر سره سوشو دا ارسه بسم شیننه قربانی دی نه هاهونه کوي په تیاره بنای خو په تیار چیکیری نتیجې سي ناغه قال ان محرمه تون علیهم 40 سنه ذلت ذلته به مقدر شي ها قال و موسی السلام رب از ما رب اینه بشکاز لا عملکو زه اختیار نه لرم الا نفس مګر د خپل ځان واخی او د خپل رور بس د قدانو زم ما پزانو پرور پر وسره شنو مطلب دا ک جهاد په دوه کس کیږي مونږ بل اړش او جهاد خو اجتماعي امر په دوه کسانو نکې جماعت پیغمبر نسه شو پشاشو جماعت پشاش رفاع فرق بیننه او چې نو نجودای راولې فیصلو کې زمون منس کې او بین القوم الفاسقین او پمنز د قوم فاسقانو کې چې جهاد نکې دی فاسقانو زمو منس کې د فیصلو چ جهاد نه کیسو کم جماعت پشاش نو موسی علیہ السلام د دې بوزدله د دینه بعد په دې صحراي سینا کې غریب په دې ارمان وفات شه جهادونش اقومین خلاب رانه د پدور کې د بدر موقعه نبی علیہ السلام چې کله بدر د تقریبا نزه شو حالات بدل شه دغه اراده خدا وه چې دا خو خافلی په سي تړیوک د جنگ پنيت راغلی نه او اوله ماره کړه امنه سامنے د پورې خو هغه ټولو سپورې سا سو کارویا نه وي یني ګوري له جنگ مستقِل امنه سامنے صفونه جوړې دل داول ب بدر کی وش اوله غزوا نو نبی رسول الله پریشان ش پریشانی په دیوا چې د جنگ پنيت نیو راغلی د مرګ لري تیار نه دي دریم بدا انصار وای چې دارا سرسوش دا پیغمبر را دې پیغمبر د لاسه هم په جنگونو واورې دو پیغمبر پریشان او نو تقریر یو کو خبره وکړه پدې کې صحابي پاسه د مقداد رضی الله عنه ابي پوي صحابه پي پوي چې دا پیغمبر دا خبره کوي نو دا جوړې مطمئن نه دي سمون نه شای نه دويچرتا وړ سوي د دې سئ اراده دا دوی یا پری جنگ مسلط کې دوه خپه خونی دي شاته کې دونکو خونی دي ناغا مقداد رضوانو پاسید مقداد بن اسود او ته یا رسول الله ان لا نقول لک کما قال بنی اسرائیل لموسا ورتاته مونږ بنی اسرائیل ښاروس چې مونږ بتاته هغه جواب درکو چې بنی اسرائیل درکړی چې ځواب انت او ربک فقاتلا نا نا نا ولكن امزي ونحن معك پیغمبر زماخ کی موږ ده سره اول روایت کې راځي ورته یا رسول الله کوي چې په دې سمندر ورځي په سمندر ورځي قربان ثوابونه د خلکو ښا شیاغان علیه ملعون الله سوئی ثواب داشي واغ ثواب داشي ثواب کو پیغمبر پریشان دی او یو توي په سمندر مرځ نو صحابه کرام هغه وخت دا نارتوب خو دلو سین دیسولت ویریو کنه یا دو کوم شو او پښا شو دته جهاده جهاد قرباني ورک بدر کې پیغمبر ته از امز, ونحنو ماک امز ونحنو ماک دیر و نحماک امز و نحماک او ډېر له تاسو اول صحابي صاد رزلان یو تقریر کړو او يا رسول الله سره خیال زمون بچیاله قرباني پیش کو زمونه مال جیداد علی پیش کو دولت علی پیش ار سزم مستعد ار قربانته مون تیار نو مقدار رزران و تدویلی مستعده خیال نشی چې مون د بنی اسرائیل غنته جواب کو مون بن اسرائیل خونیو بارحال دی جهاد و نکاله قالو یا الله فینا دازمکه محرماتون علیهم بندوی په دیوانده د تته حریم هان تحریم تکوینی مراد نه تشریحه تشریح حرمت نیا دیسره تکوینی طور تکوینی تکوینی طور و پا دیوانی بس بس جیتا بدا توفیق نمیلائی دیو دا سیلت جون تیره این نام حرمتون علیم یقیناً دا بندکڑشی و دا پا دیوانی اربائی نسلا سلویخ کالا سلویخ کالا بیان پا دقا سیحرا که دا سیلت جون تیره او موسیٰ علیہ السلام تی وفاتش یتیونا فی ندیو پریشان هي حیران پریشان وی پدې زمګه کې دیو جنا دا قانون دی دین پری دی jihad پری دی نو نقصان یاد او شي چې ذلت ژوند سر مخ شي نن ومتو ګورې jihad پری خره نو ذلت سر مخ شو کان فلا تاسال القوم الفاسقين تمخه بکیګه په قوم نا فرمانو چې jihad نک وطلوا علی ابن ادم بالحق دا پینځم باب په دې کې بیان د جزاء و ظالم ظالم له سزا ورک بیان د جزاء و ظالم او ترغيب لالجيهاد زکه مخکي بني اسرائيلو جهادونه کا مدلته ترغیب جهاد تور کوي او جزاء و ظالم دا ظالم له سزا ورکوي او دا جهاد هم د ظالم سره سزا دا دا ظالم سزاي د جهاد درس د دې jihad په ذریعہ اصل کې ظالم الله وخي ظلم په ختمه او پدې باندې جد جزاو ظالم باندې مثالونه وای یو مثال دا آدم علی السلام د دو زامنو قابیل او هابیل دا مثال وای دا څنګه مثال وګوره قابیل او هابیل نو قابیل ظالم شو په خپل ور هابیل باندې هغه خود ورته سووي دوار تا وی لين بسد تل ياده کلي تقتلني مانو وباس دي يليك الحق ترك تان وجنم کته ما وجن دا ظالمو خود دفاع نکړه نو نقصان زو شو حابيل د سر نه ها دا مطلب ظالم له سزا وړ کی پکارو چې د مزاحمت کړي او دا حديث کی رازي چې من قتل دونا مالی هرزه نو پهوا شهید کنا شهید نو دا مطلب چې دلته دی ظالم له سزا پکاروا مدافات پکاروا دفاع پکاروا حابیل نکړه او بیا جزاء ظالم کې نور بیا مثالونه وای یو ویمن اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل نومن قتلن ابسن بغیر نفس او فساد فی الارض کانا ما قتل الناس جميعا او انما جزاء الذين يحاربون د مهاری وینو سزا دارن روستو و سارق و سارقه تو فقط وای هما دا دا غل سزا نو د ظالمانو سزاګانش ظالم لبسبرا ورګړی کی واتلو علیہم ولل پدیوانه نبأ نباب نه خبر دا غد مو زامن و آدم له ادم علی السلام بالحق په حقا بالحق سمنا چه حق کارږي بل حق يا ولوله پتي خبر واقعيات د دو زامنو د ادم رسول الله اسلام بل حق چريشتينه واقع او رشتينه خبر ده دلته مفسرين ويچو ګور معلومه داش تاریخ شوي کنه واقعيات وي نایله پارا شر سره بل حق رشتيا بوي تاریخ براله قران وي بل حق نو دروغجن تاریخ وبپري تاریف او بیان کبا بیان بالحق صحیح تاریخ غلط بپری دی لکه د شیو اذ قرب قربانن کله چ پېش کوله دی دوالو قربانین په تقبل منا هذهما قبول کړي شو دیونه ولم يتقبل من الاخر قبولن کړي شو من الاخر اذا بلنا قابيل او هابيل دوالو قرباني پېش کړه ځکه دا قرباني دا اول وخت نه را روانه قرباني پېش کړه دا الله په نوم مالو لګوي صدقه ورکه قابیل حابیل نو نو قابیل چه د قاتل وګره قابیل قاتل قاف قاف فرق چه آسان شي نو قابیل قاتلو وای د د د زمیدار نو سا سبزی مبزی او شیبل شهدا سے بنا زړه زړه هغه خوا فصل مسل او قابیل ګډي بي زيوي حابیل نو حابیل بهترین ګډه بهترین خکر والله غټوسترګ والله را وسته معدان ک. په د کې خلاصو برنه او راغه د ح لغې اوس او د کابیغه پاتې شوه سزی دو باندې کې. نه د دا سوورې قبوله شوه بس بې سره حست شو. ته او خو د وجنم نه دا وا کې شوی. قاله ورته دی کایل لااق تله نک د یو ته وې زه قال قبوته وينما تقبل الله من المتقين ولمواجنه الله قبل من المتقين والمخلصيننا تا کې با اخلاص ونه اخلاص وکړ او کته ما आवाज نه لين بسد تللي يدك کترو وګډې ما تخبل لسې تلقطلني چې ته په ما وجنه نو ما نه زنیم په بي باستن روغ دونکي يدې لاس ولې لېکه چې ته ټیک د وجنه وَجنَ ما خو دفاعه هني به چې ما الله یری گم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقات ظلم زیاته اونکم اوینه بشکد چې مرید او اراده لرم انت بو ابي اسمي چې تاخته چې زما په ګنام و اسمه کو پخپل ګنام پتکونه ساب نار اصحاب النار د اور والهونه زما ګونا باندې یو سړی د بل بونا با باندې ولي کی چې زما ګونا مس په غاړه شینه مان نه قال انت بو چې تاخته چې بی اسمي ای بی اسم قتلی. اسم قتللی د چې ما ووجې نتهباختته زما د قتل بګونه و اسم کا خپلګونهونه د هم غ به سره شو پخوا نو په کوونه من س ن ته ب د اور والانشه و دکه جزذا اوزارریمی د هزار د ظالمانوله نوفتتهوت لو ن آسانو او خیستهکه د تا د د رس قتل لای وجه د خپل اوور قتل له پهی وجه فاس با ش د خایرین د توانیان نه رو, رو وجه زلمن۔ نو تاوانی شووو اولنے قتلو دونیا کی مرگ اولنے نو قتل مرگو پخپل تبیمر خلق مریم رشووو قتل زلمن اولنے ہو دیو جن حدیث کی رازی فاز با من الخاسرین سنگا خاسرین نش نبی علیہ السلام فرمائی لیسام نفسن تقتلو زلمن اللہ کانا علا ابن آدم الاول کفلن سونه چو زلمن قتلو نکی ندای ابن آدم اول په پر کی شي لقاوی دا بنياده کې بد بنیاد یې خبره وجدارا چې نبی علی السلام وایي لانه کان اول من سن القتل دا ولنه سړی چې د قتل بنیاد یې خبره متفقون علی حدیث نو من الخاسرین بیا ورچل نو ورته سوګم وجلې پجل نو بوئیږي ورته ختاش وسوسره سوګم نو پدې کې حلا رب لذت تخذنا اوکړه فباص الله غرابن رولی قال یو کارغه نا کارغان غرابن کلم مفرد ذکر شی و مراد تی جنسیغه جنسه نو دو کارغان فباص الله غرابن یعنی غرابان الله رولی قال دو کارغان خذلتا دا کلام په حزب باندي محمول دا سره فبعث الله غرابا فقاتتلا فقتلا آهدهم الاخر نو یبسو فی الارد دا سره واقعا فبعث فقاتتلا نو فقتل آهدهم الاخر یبسو فی الارد رولی گل اللہ دو مارغان کارغان یو وجه نو یبسو فی الارد اغابل اگر پنجو خلزمګه کې یو کار غبلوجه نو بیا دا بلګیو په پنجو ځای و تا کندو وستا داسې په خلیږه راځه او خارې به ورواړو دې چلو چې دا سې وسرو کن قالو دوی یا ویلتا حای روکاوی دې افسوس دې مارا عاجز و عزا جزم ان کون چې شیومس له دا غراب ذکر وونت کار غومرمم دماغ کار نه کې دا ای داسې غنا داسې شاید دی چې دا د سړی عقل وي نه نه ګونه شوه نهګونه د وج نه اخل کار پرې خو سره کم نو بیا د تاارمن کې و کار غم ما نهخ دی په وا سواتېڅ اخې چې په ډکې و لا او جوسه د خپل رور نه دغ ې ګزهو په شابان کارغ لا را وولږ نه طریقه اوښ دی شو. پاس با د ش نه نهادیننادمین دخ پیمانونه پېمانه چې په دې خپل تکلیف باندې کانا چګورا پریشان او ځان سره په شاګرداو وي من اجل ذالیکا دا بیان او زمور انتظامي وي دي چګورا ام قتل قاتل باندې برهم ني بکار زالم مانه نو ظالم له سزا ورکوي نو امور انتظاميا بیان دي ځک د قابيل حابیل په دې واقع باندې امور انتظاميا متفرقې درې یو دا قتل نہ حق نزانوسات ہے دیم محاربین اللہ سزا ورکوی رحم مکوی او دریم غل سزاور ورکې رحم به مک دا جزاو ظالم مک به من اجل زارق د دیوجنا د کم وجنا چې قابیل ظالم شو حابیل اوجو نو وې چې نور قتل نزیات نشي نو كتبنا علی بنی اسرائیل مقرر کړمو به اسرائیل باندې دا خبره جن نو من قتل نفسن چا چو وجه ونبس بغیر نفس بغیر صدق احساس او جرم نه او فساد یاد صفاساد نه په ارزه زما کې نه باغی دی نه سوق بلوجل دی نه بيد قتل بدلشت او به جرم به ګونه وجنو په کانونا به شک کانونا گویا کې د قتل الناس وجل خلق جميعا تول یو وجل داسی دی لکه تول انسانیت وجل و من احياها چا چم دې پرغو قتل نه ک پاکا نو هغه یا احیان ناسه د جمدی پرې خلک جمعياتول یو قتل د تمام انسانیت قتل او یو د قتل نه بچکول اراده دی و پرې خو یا بل وجه او ته بچونکو ان نو قتل احیان ناسه جميعا ولقد جاءتم يقينا رغلي دي ترسلنا زم بل بالبينات وادالو د لاروسم د کره من هم بیا یقینا ډیر د دا دینه بعض ذلك ک د دی نه پس همفللار زم کې کلله مصرففون د حد نه تیری دون کو د معجززا اولهځین حریبونه له ورسوله د اوس د محریبینو سزا دغه مخکې ب چمه بګونه قتل لظانوسه دویم پا با باغی د رحم کوئ باغی له زا ورک دا بیان د باغیان او یا دا او تاسو تاریخ دی دا قوان. او یا باغیانی د اسلامی نظام و حکومت باغی علم سزا ورکیدام مجرم انما جزاء الذين سزا ذا کسانو حاربون الله ورسوله چې خلاف د الله او د الله د رسول کوي و یا سونه په ارض فساد او کوشش کوي زمګه کې د فساد د اسلامی نظام حکومت یا دا چې دا قوت او تاریخ دی دا دی پلا رو ناستی نو فساد که دا دی سزا بسی دا اینو قتلو چی دی دی او جلشی و یو سلبو یاده پانسی کلشی و تو قطعای دی هم یاده پریکلشی دی لازونو آر جلوخ پیمن خلاف عدل بدل آیونو فامین الارده یاده او شرلشی دست مکینا دی سزا رو ویدالکا دا لہون دی دا پار خیزیون رسوی دا فی الدنیا پا دنیا, دنیا, دنیا کې و لہون دی دا پار فی الاخرت باخرت کے عذاب و نظیم عذاب در دیرولے دل تا دا او او روڑے دا دا دا اصل کې اختیار دے باچات چې باغیل سزاور کئی دے که چې کم طریق اختیار ری او او دا پارت تخیر چاویل اختیار دا او چا ویلی نا دلته دا تقسیم نه په اعتبار دغه باغی, باغی باغیان او بیا قسمونه دای په فعل کې او کار واي کې فرق دی هغه دا شیخ الاسلام تی میم ویلی دا ده چې دا باغیان چی کنه ډاکوان باغیان دکلدا سيو کی کنه یا ساونا فلارد په ساده نو دوی لبا سزا ورکه ادا اینو قتلو دیا خود دین قتل کریش او یو سلبو یاد پانسی کریش او تو قتل ای دیو مر من خلاف لاس پید ادل بدل کٹ کریش دا دا داکوان دا سی کئی کلا دا دا داکوان راشی گنا نو داکا چې کوي نو قتل بگیو کی مال یو نیسی نو قرآن وی اینو قتلو دیدی موجه کلا داکوان را شی قتل مو کی او مارا متختی نا یو سلو بو دیل با داغین سخت برتناک اسا زرند بیکی چی خلقی ہوئی او کلا دا سیو شی چی سرب غلو کی قتلونه کی نا او تو قطع ای دیمار جلوم من خلاف لاس پا دی کٹ کڑیشی خوا بدل دا د عام غل نسزا سختا دا آم غل خوزی رب لاس کٹ که کنا او دا دا بدل لاس پا کٹ خیلی نو غساخ پا دا ولی دا موګر د اسلام ډیر انصاب صاحب وادل کبي چې خيخ پخ پله خيلاس کټ کا وزه به غرزیدو به درې ده شو نه نه چې خيلاس یې کټ شي نو غساخ پنو بیلانس به برابرې دا بیا پا داګورو ګرځې لې برابر او کچرته دا لاس هم کټ شي خپل دا بیا پا امسام نشي ودری دې نو ګره بیم ملا څوک د جون تیرولو س ترتیب برابر نو دا عدل بدل دی دا پاره او یونیفورمل ارزاسه شه د ازم کې نه دی شړلې شي یونیفورمل ارذ نفیل من الارز و دا سیاسي سزا مطلب سر جلاواتن کول ده جلاوطنی ها دی چه جلاوطن دی که اداده دی سزانه بعد کله سزا ورکلی شی لازخوا کٹ شوا او یاد آده چه جلاوطنی دا آغا صورت تی سوپوی چه دا لازخوا دیم کٹ کلیشی و آنیون فا من الارز جلاوطن دیم کلیشی دی دی وطن سزای کٹشی لګاسنګجه دا غلا بارکه د امام شافي سه مسلک کی ویلے کی سبوی سبوی بارکی او اصول فقہ کې ویلې فقہ کې چا وای سبای سزاګانو بارکه چه حد پی جاری شو کوړې نو حد بمي او سربا چلا ودنی مي الدا با سه کنه چې مو ادا خو اسرق او سرق د فقط وای دی او هما او بدیواني زیادت په کتاب الله سره سره راځي حديثه خبره واحد حدیث نه خپل مرتبه ورکول وایي په کتاب الله باندې په خبره واحد ځونی سره زیادت جائز نه یې یادت نيځه ها الګا سوای یادت نيځه دازې پزې تاسو سسولو کې وایي چې نیت دا فرض نه ده دارنګ بسم الله ويل او دس کې فرض نه دارنګ قيامن فرض نده ولی که کفرزی کو او په حدیث ثابت دي نو زیادت په کتاب الله را جی قران خو څه یو ستیر شو کنه فاغسل وجوه و قميدكم الى المرافق وامسوا بروسكمار جروكم الى الكعبه قران سلور ویلی دي دا بزيادت شي زیادت په کتاب الله راغه او کتاب الله سره ها ا او دې ته نسخ ویلې کې دا ور سره قاعده او اضافه شینو دام دا مو مو فر سره مطلق مقيد شي الله مطلق سلور آزاد اي زل مسويل تا سره مقيد کړ پنيت او پ بسم الله سره مطلق د کتاب الله قتیس شه مقيد شو په خبره واحد نو دا زیادت جائز نه ده نو مونږ مو یا په فرض شي زبسه شي شنو نه شي نو ما زیادت شو نه شو زیاده تراغ کرانه و داس دا کې عمره شهرانه آ دا ماي شان ورشا کشمیري مولا یو قائد لګولې اخکولې د عیاصاتې خاطره شموای او اي په مطلق او قطیده کتاب الله باندې زیادت په خبره واه زونی سره په اغه مرتبه کې نه جایز اوس خبره حل اغه مرتبه سره هغه د فرزيت مرتبه دنو د فرزيت مرتبه کې نه لاندې مرتبه کې سنتيت کې مونږ مونانل خو مونږ مونانل زیاده مونان خو پسکه لاندې مرتبه سنتیت مرتبه نا دا فرضیت نا ایمام شابیزه بسره دا جگره و چه غده دا حد نباد هم سوه یو کال جلاوتنی ولی حدیث کی راغلی دي دین نموه دا خو زیادت را غی بچه کتاب اللہ قرآن سارق و سارق اتفاق طایدی هوا بس دا د یو کال جلاوتنی خواسره سره دا قرآنی نو اسوه همون دا سره نمانو دیو یو گوره گنا دا غیر مقلدین وی قیدې خپل جوړی کړې په غیباني حدیث رد کوي زالمه کلمونځه حدیث رد کړي داینه دا مراملو بنیت نشینیا ثابتې ده یا تامه هم ثابتې ده یا ترتیب ثابتې ده ا حدیث مونږ ثاقد کوو ورته کامل په وکړه کا. سوال عملو نشو صرف پاغه مرتبه کې زیادت قبول نه کلان دي د کیس قبات فرضیت مرتبه کې مون د سنتیت کې هم دکه سمونګه وایو دا کم چې یو کال جلاوتنی دا نو دا جلاوتنی نو موږ انکار نکو خو موږ دا سیاسی سزا دا دا, دا امیر او دا حاکم رایته حواله دا نور حد شریعه ده او دا سیاسی سزا حکمران بغوری کله کله سزا ورکړي شي خو هغه مجرم دا سه عادتی مجرمی چې سبا بیا کړي نو دا سیاسی سزای حکمران تاوی که موجرم دغس عادتی ده نو اختیار ساده دهی وطن نیم بار کوله د دا نه چې سړی رکاویگی نو ماحول ولا بدل کا ماحول بدل دو سرکی دلتا به نور غلوی دلتا به عادتی چه بلکلی تلالت مرگری نشتا نو وز عادت ختم شي عادت ختمیگی پده تریقه بعد نو بارحال یا دا مراد داده چې د دیگ لاز فو کټکول <سؤال> سره سره او یون فومین الارض سیاسی سزا دا جلاوتن نیم کړي شي چاين د کینک او یاده مستقله سزا دا غو یادا شو چې دا بل صورت ته کنا بل صورت سي ڈاکو راشي نا قتل کی نا غلو کی اسه خلق او يرای را یو يرای یون فومین الارض تدنه خلاص نشي کټکول غلین نه دا قتل نه کړي نو وجلشن سوكا او فامین الاذ د د دا سزا داد جلاوتنی ذالک خزیون ذالک لهم خزیون د د دیده پارس علت په دنیا کې او پا اخرت کې ولا عذاب منظم نیم نه الیذین تابو من قبل دا دا حکم. مگر وہ باسی دا بار ان تغدلو عالم دا د اقوانو باغیانو حکم مگره کسان چې تو واسي مخ کې د لاس بر کې دوه استاذوبدوی ڈاکو غلطی سو بوره تا نیول نه ده جرف کې نه ده او دیسو کړه ها توبا ویستا سمتلا سرندر شو ای که نا سرندر شو سرندر ستا وی اصلاو غردالجی باز لاسو نو دا د نیولو نمخ که سرندر شو نو بیا الا اللزی نتابو مافت او کنا اونی ولی شو بی زمان توبی بس دا توبا خوزکو بازه چې وستی چا پرې که چاپره خوز بیاد اغاکه نو زکا دا خبره شو د س د غنه مخکي نيولو نه مخکي سرندر شو نو بسم الله او کنيول شو نو بیا سرندر ان ما امور تو به نه قبلي ال الذين مغرا کسان تابو چې دوو واس مين قبل ان تقدير عليهم مغقد الاسبر کي دو سه صدوي نو خير مافته حواله مو به شن الله بخشا غفور رحيم بخون کي ميروبان يا اول الذين امتتقوا الله و ابت ولي الوسيله ترغيب ده جهاد او اعمال صالحا او ن جهاد کوه او نیک اعمال کوه زکار تمخ کی جزا ز ظالم ظالم له سزا ورکے ظالم له سزا ورکہ خطا صبح سکوے وہی توسبنی اعمال کوه بغاوت بانی اماده نش بغاوت مکوے نو ترغیب جهاد او اعمال صالحات یا ای الذین امنوا ایمان او اتقوا الله دالانو یریګه په هله حرمت کی او بتو الی الوسيله کولټوے الله تنی زیکت و جاہیدو جیہاد کوئے فی سبیلی دا اللہ پلار کے لالا کم دے دا پارت چې کامیاب کامیابش نو دا ترغیب عمال سالحو جیہاد تو جاهدو کې جیہاد شو وطق اللہ وابتو علی الوسیلہ نیک عمال شو تقوی توحید شو وابتو علی الوسیلہ نیک عمال شو و جاہیدو فی سبیلی جیہاد شو نو دا عمل کوئے باغیان زانمہ جوڑا باغیانه باغیانا روی مخبلا وئے بلکہ دې تعاتب دې اړه والے رویه خپل کی آیت کې بځایو خبر او بت ویلی الوسيله د وسيله نو دوغد باز خدا دا چې کم زنه اهل بدت استدلال کوي نو غږه کې به موږ جواب بقرہ ولی 12 کې وکنا غا آیات ای کې مون خبر او کړه روایت بلکې دو را راه یو دا چې دکو فرکړو من بعد ما اعرفه او دی بس یا ستبهونا للذین كفروا نالتا استدلال او دای جواب هغه روایت صحیح نه ده دویم دادم دا د محمد علی سلام کلمات ادیه ارشمانی لیکلو روایت باندې کلامش او ذلت راشه صرف د وسیله خبرو کو نور زینج راضی اودیت استدلال کوي دای جواب په غزه کی یو مسله ټول مکمل یوځای کی کول ګرانه شي وجه دای چې وخت ډیر نشي دلته خبره دا چی خو وسیله ستا وی نو لان لان خبره لان ده لان ده وسیله دیره مانه وسیله رغبت تا وی وسیله حاجت تا وی وسیله یو مقام ده چه مونگه دازان دا نباد وایو آت محمدن ال او وسیله قربت تا وی قربت ده قربت دا, دا مانه سورت بنی اسرائیل 57 آیات کې او دلته هم دا وسیلې نه سم راته د قربت سورہ بن اسرائیل 57 آیات لږو ګوره التا فمانه د قربت قوله الذین اعظم تم من دونه فلا یملکون کشف زوریانکم ولا تحویلا ولائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويجون رحمته ويخافون عذابه دویي دوی دا نه کان بندگان رحمت کوي حالانکه هغه نه کان بندگان خو خپل الله ته محتاج او عاجز دي څنګه عاجز دي ولائك الذين دا نه کان بزرگان چې دي رحمت کوي داسې عاجز دي چې يدعون دي حواله ته چغي وي حالانه واړيو ته د نغواړې او بل يبتغون الى ربهم الوسيله لټئی الله توسيله وسيله څه شه دي ايهم اقرب چې دې کې کوم يوبه الله ته شي دا الوسيله مبدل من هو دي ايهم اقرب څه شو بدل اغه وسيله څه شه قربت هر یو غواړي چې الله ته قریب شم ويرجو رحمت او دا الله دا رحمت امیدم ساتي وير خوفون عذاب او دا الله دا عذاب نه يريګم نو ويرجو رجاشوا يخافون خواب شو او دارن ایوهم اقرب محبت شو در زراغ ادره عبادتو ندی حب خوف او رجا نو دلته د وسیلی مانوش یب تغونی الاربین وسیلی ایوهم اقرب وسیلی پا مانا دا قربت نو مانا دلتاوک یایو یا اللذی نامنو ایمانو علاوی تا قولا دا اللانو یرگی واب تاویلی الوسیلی تا اللہ تنیز دیکت خو پسو پسو, پسو نو خپر قرآن حل کرو مخی رستو گو رائے کنو اتقو اللہ دا اللہ نو یارے گئے وقتو الہ الوسیلہ و جایدو فی سبیلی ہی دا شکنو اللہ تا و پسنیز دیکی گئے مخی تقوی و رستو جہاد دا شکنو تقوی ایمان دے او جہاد عمل دے په ایمان او عمل صالح سر اللہ تا زان نیز دیکی او مفسرینو بیعویلی دی مصر سرینو دلتا تول هر مفسر راوالی دا بخام خاوئی کبیر است کای کا گایبا خو لیکن خبر واخا مخا خلا کوي جواب تو ویل الوسیلتا بفعلل بفعلل خیرات وترکل منکرات فعلل خیرات نیک کارونه کول منکرات پرخوستل پدې الله ته سړې نېځي کوي فعلل خیرات او ترکل منکرات ټول مفسرینو الفاظ به بدل را او مفہوم مطلب هې نیک, نیک عمل کول بد پرېخ وسيله او خپل ويا جاهدو وې سبيلې جهالم د نیک عمل وسيله دل یو خبر ادا دیمه خبر ادا شو چې دل تا د مضمون چی کم روان دی دا آیا د وسيله د زواد بل فاضله دی نه مخاله كوسيله نو انکار نشتا وسيله خون منو دی دی وسيله نه مني الحکمت <الخداد> وسیله نه قرآن نه من خدا ته چې کوم وسیله ثابته هم پکې نشتا او په تولیل وسیله به زوات شټټکه نه دا په تولیل وسیله وسیله قربت اول اولټاوې هم په سیرینو نه او بد ترک د منہیات قیاد د آیت د وسیله به زوات فاضله سره تعلق شتا وې نشتا سو کوی اشرفالی تانویره مزلا لکلی دی بیان القرآن کی تا دی آیات دلان مسائل السلوک کی لکلی دی مانتویل علوم القرآن کی مسائل السلوک وئی مسائل, مسائل السلوک کی اس آیت کا وہ رہتانوی سے اس آیت کا توصل بزواد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تا دی دی سارا اور تعلق نہیں څلزو د غوره وسیله صاحب وسیله خو ثابت راغوېستا ځواته والا نه د ثابت اپک کم دا او دانش ابدادی وې د غرنګ تفسیر نشاپوري وایلی کړی نه تفسیر نشاپوري اوې د دې آیت تعلق چا سره ده اوې د دې آیت تعلق شاته د آیت نمبر 18 سره ده مړه الانته حالله تیود نه سااره ناخو ابنا الله وه حببا او موږ د الله محببانې داانبیو اولای پلارنی کوم ل خلکو دلی خلکو اولایقرران نه نه پلارنیکه پرې د یا یوله نامو ت قوو تقلله تهیل وسیله ته ووجید دفی په پلارنی کو په دغه وسیلو نه الله تځان په مجاهدو تخوانی نووي دا خوااصل کې رد د سر دا زوات فازلہ دے زوات فازلہ رد دے چی دا یهود نو دا آیت دا رسل رد دا زوات فازلہ او دے نا اثبات د زوات فازلہ او تانوی سے بوئے چی دے سر تعلق نشن تبصیر محایمی اغم وی تبصیر الرحمن وارا وابتویلی الوسیلہ سمع راد وی من ال اعتقادات صحیحا والاخلاق الفازلہ والامال صالحا دا وسیلہ دا منل اعتقادات الصحيحه سي عقيده وتق الله كان دارن ول اخلاق الفاضله سي اخلاق وال اعمال الصالحه نك اعمال وي زكا ولا تتم الا بمجاهده نفس او دا شينا سوا د مجاهده د نفس کرو. نا نرازي نو وجاهدو في سبيلي مجاهده د نفس ام بكرو ن ټول اعمال نو عمل سي عقيده صحیح اخلاق دا اصل وسیل دا الله تدینی زکی دولار شرع عقیدت التحاویہ کې ایک سو اٹار اصابہ فلفظ توسل بی شخص دا توسل لفظ دا شخص پارے استعمالول و توجو او غلطه توجه کول شخص ته د سمانه ده وی فيه اجمالن د اصل کې لفظ چې استعمال شوي چې استعمال کړي کنه چې توجه به شخص او توسل به شخص ویده کې اجمال نه تفصیل پکاره و جدار چې اجمال پکې او تفصیل څوک نه کوي نو غلطه به سببهه من لم يفهم معنا هو غلطه به اينه غلطی شوهه دا پدې مفہوم ندی پوي توسل به شخص چې مرادی نو دا وسیله به زوات نه یادي توسل به شخص مطلب دی چې جمدې شخص دغه ته ویماله دعا اوږه چې شانور شاه کشمیري مولاتي تعبیر دا څه دی او یو وسیله قولیہ دا او دیم وسیله فعلیه دا وسیله قولیہ دا دیتوي چې الله رب العالمین کی بزر پخاतिर دا په پا وسیلا دا اغا پا براکت دا قولیه دا دا نشت او دویم وسیلا فیلیه دا اشتا اغا پا شخص تا را اشتا سنگا جمده ده اوتا ووتای مال دواو کا دا وسیلا فیلیه دا دا اشتا دا اغا وسیلی فیلیه نا دوی جواز د وسیلی قولیه واغش نا زکر شرعقی دا تا حاوی که دسوه وی و یا اللفظ تواسلو بی شخصی و توجوی فی اجمالو نا غلط بسوی بی, بی ملم یفهم مانا ہو خلق غلط شوه داغه وسیلی فیلیه نیسا جوڑا گره دا وسیله قولیه دا وسیلی فیلیه دیو چه نا عمر رضی اللہ تعالی نو ہو چه عباس رضی اللہ نو تا دا نبی علیہ السلام دا وفات نباد ویلیو چه رازه صلاة سسقاو کا او بی اوی اللہ امین ناس اولو کا بی عمی نو توسل بیا می نبی دې سمات لرم د پیغمبر په دې تر په وسیله باندې تاسو سوال کوو نو چې پیغمبر ترته وسیله کوي نو پیغمبر ولې نو وسیله کوي که دا ذات وسیله نو بیا دا عباس رضی الله ان هو ذات که لوتچه کده نبی رسول نه حواله نه کوي چې ده کوي خوشانور شاه کشمیری فیض الباری کیږي چې اصل کې دا وسیله سرا په لیدا څه مطلب جمدیب نه با سرا وس مخ کې په پیغمبر مونږ لسکا او صلوات اسسخا کو ته اوس مونږ کې بزر مشر تراشه صلوات اسسخا مونږ لاو کا صلوات اسسخه ولا کړی وا نو چې دوه کول نو دوه کې دی الله مخ پیغمبر صلوات اسسخا کو کړه او ستر وکړه الله بارانو کې دا مطلب یا مطلب نه چې د پخاتره وکې نه مخ کې شو چې مونږ لې صلوات اسسخا کړه دا او دې ته وای دوه ول حي بل حي جمدې جمدې ته وای دوه لارو واळा دا جایز نه خو بهر حل ابن قایم هم په دې رد کوي په دې کې سمه وسایل و, و باندې چې دې ته غا بيدې او شرکی وسیلې ویلې چې د بابا او قبر وغیرہ وسیله پېښ کول اګه اقسام ګرازي بیا اغا قصیدې نونیه کې وای وَيْفَ الشِّرْكُ هُوَا تَوَصُّلُ مَقْصُودُهُ الظُّلْفَةِ فَ الشِّرْكُ هُوَا تَوَصُّلُ مَقْصُودُهُ الظُّلْفَةِ مِنَ الْرَبِّ الْعَظِيمِ الشَّانِي بِعِبَادَتِ الْمَخْلُوقِ مِنْ شَجَرٍ وَمِنْ قَبْرٍ وَمِنْ عَوْسَانِي شِرْك داده چه اللہ د دنیزده کے دو پنم بانده وسیلہ اے عبادتل مخلوق من شجرن کلونا دا عبادت کوي و من قبرن یا قبر دا قبر کوي و من اوسانن یا دا بوتانو کوي او په دې نه چې دا وسیله ته پر الله ته نې ځي کوي دا شرکی وسیله دا شرکی وسیله نوراش اوس د وسیله اقسام په جناب زده وایو بس دا په جناب بزا غټه خبره اصل کې وسیله دو لسکې اسماړه دو لږ قسمه وسيله شپق قسمه شرعي ده او شپق قسمه غیر شرعي ده نو په وسيله کې تفصیل ده نو مونږ هر وسيله منو نه د هر وسيلې نه انکار مونږ د وسيلې شرعي قایلی او د غیر شرعي نه هغه وسيله شرعي چې جائز ده شپق قسمه یو یوسیلا بی اسماء الله تعالی دله نمونه الله ته پیش کول اور اديس دو واگانو کی راځی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغیث نو یا حی یا قیوم وسیلش هم بیاو دو واگانو کی دا الله اسماء وسیله کړی قران ام ویل نیو دے اسماء او صفات الله توسیلا کو تم دغه د الله نمونه وایا اولا نه والداشه یا رازق رزق راک یا غفار بخنه وکي یا رحيم رحم وکي دا سوای نومياله دغه مناسب او کو مناسب نه ياسي نمونه الهو بس غوا دهم ایمان وسيله دا شرعي وسيله ایمان الله توسیله کې پيش دا قران کې زي په زي ده د بزرګانو او تذکره ده سوي آمنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا ایمان امرونه ده د ایمان په وسیله راته بخناوک ایمان وسیله درم عمل صالحا نیک عمل الله ته وسیله کول پای باندې ا حدیث غار ده بخاریواله ادره کسان مخکینی بنی اسرائیل چې دلیو باران پراغله او غار کتن نوتی او د غار خلیته غټه راغور زید او بنده شوت <تصفح> وی راز الله توسيله پيش پیش اړ خپل خپل آدري کسانو عمل پیش کړي واغه مصیبت نا اخلاص سلورم خپل عاجزي پيش کول الله دې زکریا عليه السلام خپل عاجزي نه پیش کړي عجز بډاوار او بینځما درود شریف ویل دا وسیله ده دوا ماخ کی روست درود ویل دا وسیله حدیث کې راځي درود ویل شي نو دا دواسي کې برخيچ نو دا درود ولسه شو وسیله شو او درود بیا سره درود ویل عمل نه عمل نه او شپګه مخيري شرعي وسيله اغا دعاء ال من ال های جمده ده جمدين او غواړي حاضر دے جم دےdebate دے دوار علاکبا وشتہ دے عمر زلانو عباس ته وی جنازه دغره علاوکه استسخه او دیکې بیا د فاضل مبذولم فرق نشته چې سان مرتبه کی اوچت اعلان دې وکړ عمر زلان عمرې لته نو نبی علیہ السلام متوي لا تنسنا ها کا یا اوخه روریه دعا کې مېره نو د شپګ وسیله شوه وسيله شرعي د موږ مونو شپګ چي غیر شرعي دي څه شرکي دي څه او د سنقل نشته دا وی والا ش څه شرکي او د سنقل نشته یو د غیر الله نه بعید لره نه आवाज کول با بار اور سر امامدات خو مطلق الشرك دا و شرک دویم دای چې د دا قبر په خوا کې ورته خطاب کوي لرینه قوم و هم شرک قبر خوا کې وتاوس کوي ترake نه د بيد نه دا د قریب ندام شرک نودرم خبر خوکه ولاله ده دنه نغواړي خودته وې چې ته الله ته وایې چې ما دا کار وکړه د ته وې ته الله ته وایې نودام نه ده ولی چې هغه اورینه بل جهان کې ده ته د توې دی الله ته دا عقیده ای بل دا ده چه غای بانه ورطا وی اللہ نانا وغارا او دا قبر او دا خبر قبر نلره دلتا ده یا علوی زوانا اللہ تو وی چمار دارا کی نیو اللہ تو وی چرا کی خدا لره نا یو قبر سره الله تو وی چرا کی او سو. اغا دره مخی نیسو دا غنه برعراض غسل چی رور چې رامدچ او بل صورت اغدادې چې دې قیدې قبر سره قبلی دي دنه نه وایې نه د ته خطاب کوي خدای قیدې چې دې قبر سره خوا کې خق قبلی نو دام بدعی وسيله لا بدعی لا قبر سره خوا کې قبلی دل دا ای ثبوت نشته بدعی ده او بل خریدا د اش پیغام چې په دوه کې به حق فلان به برکت فلان به توفیل فلان دا کې سمال پات تب لن کې په وسیله دا چې دا غزاد توفیل حق او الله تبیش واری الله لنا او الله تعالی دې په زړه په وسیله په برکت او توفیل د دې بزرګ د مخه دا دا هم سره بيدې دا دې نقلش په دې کې حق باندې خوفې خبره کړې به حق فلان ویل مکروه دی ولي ځکه چې د الله په مخلوق په الله حق نشته علي فقاهو لیکلي په باب الحذر الاباحت کې او باب الكراهیت کې بری باز کړي فقې کتابو نشامي او بل حق نشته په الله باندې ځا او برکت هم داوچه برکت مانه منکرده و اصولو کی برکت دو مانی دی یو شی زیادتول دیم یو بقا لبقا ورکول نوز برکت سمت لبش چه دا بقا و زیادتول دا دپل اشکی دی او کنا دا برکت دک اللہ چولده چه دک اچولده خور کونگی نا اللہ نوالی بیا بڑا راس نوارده چه دا برکت وارده او دا غره تو فعل و لفظ دا هم دغه وسایلو کده خود د نقل نشي چرته ا یو شی بیا بهرمته فلان او با حب فلان به حب فلان بهرمته فلان لفظ ده نو ددم نقل نشي تفسیر الهرمانی ولا ټول باسونه کړي دي خو خود باس روح الهرمانی خلق کلا دوکه کوي د اهله بدعت ا کلا د شینکی د دغه وسیله کم اسباد دپاره دلایل وریکی غدیرانه کړی وګوره دا دا, دا دا دا نو داخله به درڅه کله خی مناظره کیا کتاب کنا کی غزاین راوای الان کې غبی روس دې جوابونه شروعد نو پورا باس کړې ده سر ډېر صفه پدې لګېدلې ګنې صفه نو اخر کې دا وای چې به فلان څنګه ده او دې دیم نقل نشته خوې یا راداده به به خلق وای سره خلک به وای آ زمو تهوجي زمو د مشایخ هغه کې دا حب فلان حرمت فلان زمو د اکابرینو په عبارتو کې راغله مولانا حسین علی له راغله اشرفی تنوینه راغله نو زمون مشایخ دا چې اصل کې حب فلان زمو تهوجي کو اگر چې خنه دې مي وای هو کو چرته داسې راغلي نو مطلب دا نه مطلب دی الله زما چې د بزرګ سره کوم محبت ته دغه په وجا اه او عمل شو يحب فلان بدامت لب دا به توجيهي اگر چويلو ته ضرورت نشټ نقله نه درا خو توجيه به دا کاپيری نه لبار دوکو هغه بیا محبت بیا سشو چا سارا کول نیک وزر سره هغه عمل نو دا دولس کیسونو کې کی شپک جائز او شپک ناجائز يا الذين من ایمان والتقوا الله علان او يرجوا توغیل الوسیله ولټو الله تنی زیکت وجایدو فی سبیل الجاد او کدا الله پلار کله الکم تفلون یقینا تاسو وکامیا بش په دې کتابونه ګوره خخه کتابونه شته وسیلې په مساله یو د ابن تیمیہ رحمہ کتاب ده خ کتاب داینم نه قاعده جلیله فی مساله التوسل والوسيله قاعده جلیله خ کتابینه چا د دې ترجمیم کړی او دارنګ اسار المنکی فی رد السوکی فی رد ال苏کی دا سال مرکی دا ابن عبدالحادیم په وسیله باس کرده یا دا شیخ خلیستان همین تیمه شاگردان ہو که سیانت الانسان دا مولانا بشیر سیو سیو حوانی دا د دا, دا اندوستان آلیم دا کتاب لی کلی دا سیانت الانسان انوس وسط شیح دحلان شیح دحلان یا پیرو دا غره دیری کلی نو وسیلی مسئله التکڑه دا خد تبسیلی تبسیر و حلمانی دا ما اپده دی آیات لص بین زلص اف باس کړه البصائر للمتوسلين با اهل المقابر چا کتاب شیخ القران رهو ما یې کده شیخ کتاب هم نه پیژن نه سبا دا اوس طالبان نشه پیچ کتاب ګوریم ته منه ز ثانیا کې ما سبق وې ثانیا هدایت النحو وغيرها غدور یی سکول کې ما سبق وې او د هدایت نو دا مې سکند ټایم وې اوا نا ترجمه اوم که کدیوانو بده مسئله او پویوم نا غا استاز سرم بسائر او تیبیانو نو دا بسائر او تیبیان ما سانیه یعنی د ده ده نهو یا ده نبات کتله ده او اغا لیکل بچرتزد تو خیم دا اغی زمانه ختمم سمدونه نده اغا لیکل پانه راس رو سمپرتی دی بلکل بس زیفیشی بید بسائر او تیبیان اغا سبانه پیدم و پسنه پیدم آغه زما نه کی مونته باغ واخو سازانو وی دو غوره دو غوره صبر تل کی کتابم د خپل شیخ نه پیج شه د دې شیخ کوم کوم کتاب لري او چرته یو کتاب زیارت کړي لیدلی نن مونږ لګیا شو د شیوخو د کتابونو په ځای مناظرو کیتابونه ولې نه ګور دا رنګ د تعویذونو ولې نه ګوراته مرګری وی کی سخانه کې ډیر کم کتاب خرسي وی ته خبره مې نه مې مان سبا سره تعلقي وی یو د رو ډیر خرسي یو د تعویزونو ډیر خرسي موليان بده خدای بنیادی علمی کتابونه نوګوري د شيوخ د پټم نی ها دارن تی د دا شیخ عبد السلام سه د پوره فاتحه تفسیر لیکله د وسیله بانیه کنابه د کډه خلې باس کړي احسن الکلام د شیخ عبد السلام سه دی وسیله دا باس دا لاند مسنون اسکار دادا ډاکټر دا دا سراج و اسلام حنیف کتاب ده نما سنون از کار که وسیله وانی خق کلی باس کرده وسیله کیا ہے نا دا, دا چا ده بندی علیسی و رساله دا وڑا ساده آسانه کلی عوام دا پارخ دا وسیله مسلمان بوئی وڑا ورکی وسیله کیا ہے کیا مرد سنت دا سماو الموتا باندی دا سی وڑا رساله کیا مرد سنت, دا دا, دا. کیا مرد سنت دا, دا دا عوام دا پارخ دا رنگ حیات نبی باندی دا سی وڑا رساله دارن بل جواهر القران د دې زیدلاند بل د عربو یو عالم دے بانی دے دی وسیله مانی کتاب لیکلي اردو کې ترجمه شوې ده زمونږ د اکادمیا چاپ شو ما په لاس مقدمه او پیش لفظ هم لیکلي ده د دولس کیسه مال د لک وضاحت سره شفاعت اور وسیله کی حقیقت بل د علامه لوسی زویله ا کتاب لیکلې ده جلال العینین جلال العینین په دې کې د وسیلې مساله تفصیلی بیان کړی دا بس بیا وروسته وایو